Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornája, kövessék a Facebook oldalt, az üzenőfüzetben ez az öt perc kés, és ami egyébként csak az egyenes adásban érezzék valamint akik majd a YouTube felvételt látják, azok azt tapasztalják, hogy a Filippo Gáborral folytatott beszélgetés valamivel rövidebb, de ilyen előfordul elnézés mindazoknak, akiknek ezáltal a csalódást okoztam. Szóval a Facebook követés és feliratkozás a Youtube csatornára. Ma pénteken Filippov Navracsics, horvát Csaba, Endre Vazul, Magyar Zeneháza, hétfő nem lesz bonyolítású műsor, Kedden, ha minden igaz, akkor a Csíder, Bakács, Pion, Fialajszállítású négyes láthatják, Szerdán pedig Hámor utcával a kvótát szerzett 66 kilós kategóriában induló Női ökölvívóval ismerkedhetnek majd meg. Mindazok, akik fel akarják velem, venni a kapcsolatot, és nem az ismerőseim, dörö Gmail.com. Öreged. Ha, ho. Szállusz, hallok. Jó, akkor én is hallok. Um, az evidens, hogy mikrofon nélkül és mikrofonnal a nyilvánosság előtt másféleképpen beszélgetnek, és e most éppen nem találok jelentős különbséget annak függvényében, hogy 80-as, 90 20-es 2010-es, 20-as évekről van szó. Magyarországról beszélek, de kitágíthatjuk a kört, ha neked vannak nemzetközi tapasztalataid. Most a kikről beszélünk? Riportalanyokról. Közéleti riportalanyokról, de beszélhetünk kulturális életünk nagyságairól is, ha nem éppen arról van szó, hogy kutyasétáltatás. Oké, okay, én nem tudom konkrétan hogy a kérdésedet, de... Hát... hát a kettős beszédről adnak szónak abban az értelmében, hogy megered a nyelvük a gangon, és ugyanezt mikrofon előtt, kamera előtt nem ismétlik meg, és ha a gangon szólok nekik, itt egy nagyon szép gang van, egyszer majd látni fogod, akkor hülyének néznek. Hát én ezen nem nevődöm meg. Tehát mindenkit befolyásol az, hogy milyen körben hangzik el az, amit mond, és milyen hatást gyakorolhat mondani valójak. De ugye erről te folyamatosan beszélsz, hogy a te beszélgetéseid azokkal a közéleti gazdasági szereplőkkel, akikkel találkozol, azok nem a nagy nyilvánosságnak vannak számba, így aztán nem is beszélsz róluk, és egyébként ezek információ tartalmával, így aztán nehéz megismerkedni, beleért vagy, azt mondod, hogy nagyon érdekes beszélgetések, de egyébként esztetikailag olyanok, mint az elásott szobor. Igen, hát a mi munkánknak az alapfeltétele, hogy, hogy a nagy része az nem a nyilvánosság zajlik, pont azért, mert sokkal nyíltabban lehet beszélgetni érzékeny politikai kérdésekről vagy szakpolitikai kihívásokról úgy, hogy se nem kell azt tatolgatniuk szereplőknek, hogy ez milyen hatással lesz a saját vagy bizniszükre, vagy politikai projektsükre. A nyilvánosságtól. A világon így van. A nyilvánosságtól való félelemnek van egy mértéke Nem ismerem ezt a mértéke belétezik. létezik befolyásolja a nyilvánosságtól való félelem azt, hogy egyébként az illető nem a nyilvánosság előtt hogyan dolgozik? Bizonyos mértékig igen, de a felől mindenkit biztosíthatok, hogy a világon mindenhol úgy megy, hogy, a, hogy egy dolog az a kommunikáció, ami a nagy közönségnek szól, és más dolog az, hogy mivel foglalkozik Az is evidens, hogy kommunikációról beszélgetünk, vagy beszélünk, és nem beszélgetésről? Tehát alapvetően minden kommunikáció, ugye a kommunikáció és a beszélgetés közötti különbséget talán nem kell zongoráznom. Nem. Egyik része a másik mert nem azonos a kettő. Ezért? Ezért mondom, hogy evidens, hogy kommunikálnak? Ja, a a tömeg média korában és a tömegdemokráciák korában szerintem evidens, hogy mindenhol van. Az a vágyam, hogy beszélgessek, az tulajdonképpen ugyanannyira lehetetlen, mint egyéb elképzelései a világot illetően? Nem. Ez attól is függ, hogy ki lehet és attól, hogy milyen kör előtt, de te pontosan tudod, hogy beszélgetésre van lehetőség, az más kérdés, hogy milyen széles nyilvános előtt. Az, hogy egyébként közszereplőknek, sportolóknak meg kell nyilvánulniuk, ez evidens? Persze. Éppen most írt elég. valaki arról, hogy Rogán Antal mennyi idő után előkerül, de én nem Rogán Antalról beszélek, csak hogy most egy példa. Tehát most nem azt mondom, hogy véletlenül mondtam, de nem róla beszélek. Az, hogy valaki közéleti tevékenységet, sportolói tevékenységet folytasson, és egyben biztosítsa arról a munkadóját, hogy ő egyébként soha a büdös életben nem fog megnyilvánulni, x de a lényeg az, hogy sose áll kamera vagy mikrofon elé. Ez egyébként nagy számban követhető műfolye? Természetesen. Itt szerintem mondtál egy nagyon fontos mondatot, hogy a kommunikáció és a beszélgetés nem teljesen fedi egymást. Akkor te valakivel beszélgetsz, akkor, akkor valamit meg akarsz tudni a világról, vagy valamit közölni akarsz a világról. Amikor kommunikálsz, mondjuk politikai kommunikációval beszéljünk például, vagy egy cégnek a nyilvános kommunikációjával, akkor pedig alakítanod a valóságot, tehát olyankor nem feltétlenül az információ közben a célod. Persze az is részét képezheti a kommunikáció, de alapvetően tehát szeretnél elérni -e valamilyen változást, hogy valami, val valahogy a hatnisztetnél a közönségedre, és ez két teljesen más műfajt. Ezzel kapcsolatban én alapvetően megértő vagyok, az egy más kérdés, hogyha elkezdünk arról beszélgetni, hogy a kettőnek hol van vannak az egészséges határai. Elképzelhető egyébként az, hogy valójában kívülállók fognak beszélni valamiről, mert egyébként a belülállók végzik a dolgokat, de egészen, egész egyszerűen abból adódóan, ahogy a világ működik, kizárják magukat, még a kommunikálók közül is, nemhogy a beszélgetők közül, mondván, hogy minimálisra csökkentsék annak a veszélyét, hogy az határozza meg a munkájukat, és ne az, amire egyébként vannak. Hát nem, hogy előfordul, hát szerintem múlt héten ezzel zártuk a beszélgetésünket, amikor azt vetett fel, hogy a kommentárműsorok és beszélgetések azok gyakorlatilag felülírják az elsődleges forrásokat, vagy az eseményeknek a, a, az alapjait képező információk áramlását. Ez pont erről szól, hogy az események megfigyelése helyett kész történet. Én ezt értem, de most nem erről az oldalról kérdeztem. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki egyébként egy fontos ember vagy, gyakorlatilag, ahogy ezt Navras is többor mondaná, a horizontodra se kerül fel az, hogy veled kapcsolatban mit beszélnek, mert egyébként ez téged már nem zavar, a munkádban befolyásol, és te százszázalékos hatékonysággal dolgozni, és vidáman nézed és hallgatod azt, amit a te tevékenységedről mondanak, miközben annak semmi köze nincs a valóság miközben nem érzel érzetet és talán még jól is dolgozol. Tensz. Te hallottál valamit, amit róla beszéltek? Nem, nem, nem, ez nem róla szól, én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ez egy elképzelhető modell-e, ami mögé nem egy ember áll, hanem nagyon sok, és gyakorlatilag létrejön egy olyan social media, amely valójában egy egy teljebb, már most is közel van a falanszterhez, de még ennél is inkább falanszter lesz, mert amire egyébként hivatkozik, az szinte nem is létezik, mert a közszereplők sportolók futnak, és politikát irányítanak, de nem nyilvánulnak meg semmilyen térben. Ezen kívül. ez létezik. létezik, abszolút. És lehet ez a jövő zenéje? Nekem ez meggyőződésem, hogy ez alapja itt tekintve nem a jövő, hanem a, hanem a múlt zenéje is. Tehát amióta létezik tömegkommunikáció és amióta általános választó van, azóta ez a kertősség alapvetően jellemzi a világnak a, a politikáját. És a tömeg az nemes egyszerűséggel lemond arról, hogy az információk úgy jussanak el hozzá, ahogy ők egyébként kíváncsiak a világra? Szerintem pont úgy jut el, a tömeg hogy ez az információ, ahogy kíváncsi a világra. Megszűrtem, és logikus történetek rendezve. De könnyen lehetséges, hogy Genovában azt hiszik, hogy Bécsben vannak. Igen. Um... Az, hogy a te horizontodon mi van, és az, hogy a te horizontodon lévő dolgokkal hogyan törődsz, az egy sziszi kemény munka, ami azzal is összefüggésben van, hogy mindaz, ami egyébként ott megjelenik, az a te munkádat ne tudja érdemben befolyásolni? Hol kezdődik az integritás, hol kezdődik az autonómia és a szuverenitás, ami egyébként úgy zárja ki a közelében lévő megnyilvánulásokat, hogy azoknak támadó élét is azért hagyja számításon kívül, mert neki ennél fontosabb dolga van, és ő ezért van a világon, nem pedig azért, hogy reagáljon ezekre. Hát nagyjából első azt, amit erre válaszolni. Lehet, az ember megszűri azt, hogy mi az, ami, aminek van jelentősége, a fontossága a számára pontosnak tartott ügyeknek a szempontjából, és csak ezekkel foglalkozik. Szerintem azon mérhető le a közszerepésben szerzett rutin, legyen szó politikusokról, gazdasági szereplőkről, vagy média személyiségekről, hogy az ember milyen hatékonysággal képes leválasztani a ténylegesen érdemi és őt foglalkoztató dolgokat a, hát az annyról, vagy az annytól. Ez tanulható? Szerintem részben hangtott kérdése... Részben pedig rutin kérdése, abszolút, igen. igen. Én is ismerek mert aki már évtizedek óta mondjuk a médiában szerepel, és a mai napig a szívére vesz olyan kommentárokat, őt illető kommentárokat, amiket szerintem nem kellene, de ez biztos, hogy részben alkati kérdés is. Igen, hát én is ismerek ilyet, de bármennyire hihetetlen most ezekkel a példákkal nem jövök elő, bár a, nem jövök elő. Abban a pillanatban, hogy kinyitom az ajtót, akkor bejön, tehát nem, nem nyitom, de kétségtelen tény, hogy volna miről beszélni. Uh, és nem véletlen kérdeztem ezeket. Azt kérdezem tőled, hogy az eltűnnek nyilvánítva című Costa a filmen Jack, uh, Jack Lemon üti az asztalt uh, Santiago de Chile-ben, hogy neki joga, kötele, neki joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy hol van a fia, amikor eltűnik a pirocset uh, rémuralom uh, legelején, uh, amikor a nagykövet vagy a nagykövetségen valamelyik alkalmazott uh, flegman azt mondja, hogy hát nem neki nem dolga ezzel törődni, ő pedig azt mondja, hogy állampolgári mi voltából következően igenis van. Ha valakit evakuálnak Izraelből, ez egy formai kérdés, nem biztos, hogy a lényegénél fogom meg, de személyes történetet én jelenleg hozzátartozóval rendelkezem, aki éppen evakuálódik, bár ilyen szó nincsen, hogy az miközben nem állami kiküldetésben volt, van-e az államnak bármilyen kötelezettsége arra, hogy őt hazahozza, és ha hazahozza, az állampénzen vagy nem állampénzen kellene, hogy történjen, miközben ennek valószínűleg nyilvános protokollja nincs, de mit mond a belső hangod? De ez magától értetődik. Hát egy államnak többek között az is feladata, és azért tartani konzulátusokat és nagykövetségeket, hogy a külföldön tartózkodó állampolgárainak a biztonságáról, jólétéről gondoskodjon és segítséget nyújtson nekik, hogyha éppen arra szorulnak. De ezt szerintem tényleg magától értetődő, ezt a magyar állam soha nem is tagadta. Az más kérdés, hogy egy ilyen helyzetben a gyakorlatban a mit tud tenni egy állam, és milyen gyorsan és milyen hatékonysággal. Uh... Gyorsaságot, hatékonyságot nem számítva eredménycentrikusan, ha bekövetkezik maga az, amiről beszélünk, abban egyébként az állampolgárnak joga van arra, hogy azt mondja, hogy ezt az állam a saját pénzén tegye, vagy az állam elvárhatja tőle azt, hogy ne csak hozzájárulást, hanem a teljes összeget kifizesse, mondván neki nem dolga az, hogyha valaki egyébként egy egyéni útról nem tud hazajönni bármilyen külső körülmények okán, most éppen a gázai jövezetben kialakult harcok miatt? Ezt egy nemzetközi jogászsal kellene tisztázni. Nekem az intuícióm az súgja, hogy egy ilyen típusú helyzetben az államnak alapvetően kötelessége saját költségén biztosítani az evakuációt. Más kérdés, hogy most nem mindegy, azt gondolom, hogy hol tartozkodik az adott állampolgár. Tehát, hogyha minden probléma nélkül meg tudja oldani a reguláris közlekedés, gondolom, hogy ez egy más helyzet. De mondod, tehát hogy nem te mit nagyon sok egyedi körülmény van valamit befolyásolja azt, hogy mit lehet erről mondani. Közös ismerősünkkel vagy egy véleményen, ö, olyan közös ismerősünkkel, mint amilyen neked a feleséges, csak nekem nem a feleségem. Ö, azt <gül> ez, kérde... ez nem a helyzet. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy média, illetőleg, de leginkább a média, vajon edukálható-e, miközben nincs rá idő? hogy ebben a szituációban nem ugyanúgy viselkedünk, mint egyébként békeidőben, és nagyobb teret engedünk a hathetnek, és nagyobb teret engedhetünk ö, olyan dolgoknak, amit egyébként normális körülmények között számon kérhet. És egyébk között arról beszélek, hogy a külügyminisztérium számunk kérte különböző internetes fórumokon azt, hogy olyan hangnemben vagy olyan tények feltárásával ö, járult hozzá az izraeli evakuációhoz, ami egyrészt nem igaz, de ha igaz, akkor sincs tekintettel az ottani viszonyokra, és miut nem tudja az ottani viszonyokat, igazságtalan és bántja azokat, akik egyébként ebben tevékenykednek, és akkor visszatérünk a beszélgetésünk legelejére, hiszen egyébként, ha nem olvasná a Ügyminisztérium a HVG-t, vagy bármi mást, akkor ilyet nem kérne. De nyilvánvaló, hogy ezek az információk a kintiektől származnak, akiket aztán szintén kérhetnek arra egy bizonyos fázisban, hogy legyenek szívesek, hogyha egyébként az ő telefonszámaikkal bármilyen újságíró rendelkezik, akkor ők ne álljanak ilyen újságíró rendelkezésére, mert ez a kimenekítésüket nehezíti. Én nem hiszek abban, hogy létezik olyan, hogy a média, ez túl sok emberből, emberből ellasztott valami. Tehát szerintem nem a média. Az újságíróknak a szakmai igényessége és a felelősség tudata fejleszthető egyéni szinten, de a mai média közeg az szerintem minden pontján strukturálisan inkább a felelőtlenség felé tereli az újságírót. Ezt nem csak a hazai sajtóban lehet egyébként látni. Az egyébként bámulatos, az ennyi egyénileg, Lenyűgöző, elképesztő, egy kicsit elszomorít, hogy a, a, a színvonalasnak és mértékladónak találkozott nemzetközi sajtóban is milyen gyorsan beindulnak azok a reflexek, amelyek a, hát az igazság nem mindig teljes kibontása felé ö, hajtanak. Elképesztő, hogy egy ilyen helyzet mit lát ki újságírókból világszerte. Záró kérdés, ez a szféra, amiről beszélünk. Nem Izrael összefüggésében, de akár Izrael összefüggésében is, de a beszélgetésünk nem így kezdődött. Annak a szférának a munkáját, akikkel te kapcsolatot tartasz, ez is különböző szféra. Egyébként érdemben vagy nem érdemben befolyásolja. Tehát az, egyébként, hogy ti nem a nagy nyilvánosság előtt beszéltek, az egy mennyire tartalmi kérdés, és egyébként azoknak az embereknek a tevékenységét, miközben lehet általánosítani, maga a sajtó mennyire tudja érdemben befolyásolni, akár pozitív, akár negatív irányban. Hát a rövid az azért, hogy nagyon mindegyik kérdésre nagyban befolyásolja a tartalmi kérdés. Abszolút. Minden, mindenkit érdekel azt, hogyha valamit kimond, akkor az milyen következményekkel jár a számára fontosnak tartott, vagy az fontosnak tartott ügyeknek a maradére. És mindenkinek vannak rossz napasztalatai, teszem hozzá. Köszönöm a rendelkezésre állást, elnézést a csúszásért. Semmi probléma, köszönöm. Szia! Filipov Gábor, az Egyesült Intézet kutatási igazgatóját hallották, és a fényképét látták. Ha látták, most is Tibor következik, Veszprémi polgár. szeretném megdicsérni a D. Bányászt, a részletekbe bocsátkoznék, sokat tesz annak érdekében, hogy a mi kettőnk beszélgetése ne úgy alakuljon feltétlenül, mint ahogy korábban, és olyan részletek is meg tudjanak benne jelenni, amelyek egyébként nélkül nem jelennének meg, de ennél dodonaib nem leszek. Jó, nem kap fegyelmit. Jó, rendben van, én nem erre gondoltam, én arra gondoltam, hogy nem végzik ki. Na, az is lehet, idő. Mai időben már ha már itt tartunk, van szolgálati fegyvere? De, hogy is <sítható> Lehetne? Nem tudom. Lehetne, gond, lehetne, igen, szerintem lehetne. Egy Ugye... ilyen ambíció. <sítható> ambíciónak nem neveztem volna. Ma szokatlan rövid és tömör kérdéseket fog kapni, vagy legalábbis az elhatározásom, de már ez egy hosszú mondat volt. Azt mondja meg, ma, 2023. október 13-án, október 13 péntek, azért ez így. Szóval, hogy a nemzetközi helyzet nem a tanú értelmében. Ma az ön tevékenységét egy tízes skálán mennyire befolyásolja? Hát a tevékenységemet nem befolyásolja. Tehát remételemben, hogy más jellegű szaradataim lennének, vagy, vagy borulna a rendem, vagy bármi is történne, e, ilyen, ilyen, ilyen helyzetben nem befolyásolja. A mentális szférrel befolyásolja? Hát az más, persze. Hangulat, igen. Hangulatilag. Igen. Az hogy a terveihez mennyi pénzt áll rendelkezésre itt a különböző alapokhoz való hozzájutás, de most nem részletezem, az ennek a nemzetközi helyzetnek a nyúlványaiban benne van, vagy annak semmi köze nincs a kettőnek egymásod, és ezt az unió képes is különbálasztani, független attól, hogy milyen az anyagi teherbíró képessége? Ez szerintem most, most még közvetlenül nincs. Nem, nem is lehet az Európai Unió Teher. De viselő képességétől szüggővé mert elvileg azok a pénzek, amikor én tárgyalok, azok, azok, azok meg kell, hogy legyenek Magyarországon. Akkor azok a hangok, amelyek ugyanabból az osztályból jönnek, mint ahova ön jár, és azt mondják, hogy nehogy már egyébként az forduljon elő, hogy mi azért nem kapjuk meg, mert másnak és más célra adták, az valójában nem akkortából énekel akkor, amikor a kórusban előad? Nem, ezek, ezek szerintem Jobbára megalapozott gyanakvást jelentenek, hogy fejeznek ki azért, mert, mert hát ez mégiscsak úgy tűnik, hogy egyrészt mi tárgyalunk egy pénzről, nem is tevés pénzről, ami Magyarországot életi. Magyarország is, és Lengyelország is nem kapott meg bizonyos pénzeket. Egy, egyébként a kívül, ha az újjáépítési alapot nézzük, akkor még rajta kívül hat ország nem kapott egy fillert sem, miközben, miközben arról van szó, hogy befizetéseket kell tenni. Tehát van egy megalapozott hogy én normatíva mondom, a szabad ilyet mondani. De szabad, hogy ne lenne szabad. Ne. Tehát, hogy ennek a pénzek meg kell lennie. Tehát az Európai Unió nem kerülhet a helyzetbe, hogy a hogy megvan a megállapodás, és azt mondja, hogy hát volna egy kis probléma, én én, nincs pénz a kasszában. Tehát meg kell adnie, annak ellenére, hogy valóban én értem azt a gyanakulást, amit egyes -egy tagállamok, nem csak Magyarország hangoztat azzal kapcsolatban, hogy most akkor egészen pontosan vért nekünk tűzbe fizetnünk, ha eddig sem kaptunk. Um, ön tudná érzékeltetni, az, hogy az Unió anyagi teherbíró képesség, tehát ugye ez nekem a költségvetés kéne ismernem, kéne tudnom, hogy milyen tartalékok, egyebek vannak, ha elnézi, elnézi, ha nem, akkor visszavonom a kérdést, hogy, hogy, hogy, hogy mire ad lehetőséget az Uniónak és mire nem, beleértve a támogatásokat, amelyek normatívák mellett zajlanak, beleértve Ukrajna támogatását, ami egy nem számolt, vagy előre nem kalkulált kiadás? A, a, az Európai Uniónak van 7 éves költségvetés, úgyhívják, hogy több éves pénzügyi keret. Ez most jelenleg mi a 2021-28-as vagy es pénzügyi keretterben vagyunk. 28. január 1-én fog hatályba lépni a következő és ezt a 7 éves pénzügyi kerettervet elfogadják az Unió Döntés Adatai Szervei, de ezen belül vannak éves költségvetések is. És tulajdonképpen a pénzügyi keret olyan, amely 7 évre, tehát hossz, vagy középtávra meghatározza az adott ágazat, az adott terület pénzügyi kereteit, de ezen belül évente lehet átcsoportosítani könnyebben lehet átcsoportosítani, hogy a programon belül kell átcsoportosítani, és nehezebb az, amikor, amikor különböző szakpolitikai területekről kell átcsoportosítani a másik irányba, ahhoz már kell az Európai Parlament és a tanács is. Az egy bonyolultabb dolog, de egy, ilyen értelemben tartalékok annyiban lehetnek a, a rendszerben, hogyha mondjuk nem használnak Sosincs százszázalékos felhasználása az uniós forrásoknak, egyik ország esetében sem. Ugye Magyarország most az előző, tehát a 2014-20-as pénzügyi pénzeinek a 93%-át használta föl eddig, december 31-ig lehet elszámolni a pénzekkel. Annak egyik 23-ban ez, hogy mindig a 2014-20-as finanszírozási időszak projektjai, amikor lehet számolni, ott 93%-kal mi a jól tudom az első öt leghatékonyabb, leg vagy legsikeresebb Európai uniós tagállam között vagyunk. Tehát ilyenkor marad mindig valahány százalék, amit nem tudnak a tagállamok felhasználni. Szlovákia esetében ez a felhasználás olyan 70 százalék körül van csak, tehát egy sokkal nagyobb az összeg, ami benn marad a számban, és akkor ezekkel a pénzekkel lehet egyébként gazdálkodni. De vannak olyan helyzetek, amikor befizetés van e, valamilyen... E, test, az minek függvényében alakul? Tehát Ukrajna kapcsán. Igen, hát itt, itt valószínűleg az lehet, hogy a, a, a, az infláció, a nem elégséges gazdasági növekedés és a, a hihetetlenül megnőtt költségek, hát az Ukrajna, ukrajna pénzügyi segítség, hogy Ukrajna korábban is támogatta az Európai Unió, tehát ilyen értelemben van ilyen rovat, vagy ilyen sor, vagy, vagy az a az EU. többéves pénzügyi kerettervéken. De, de most elképesztő összegekkel támogatja, és most már e, kifutott valószínűleg a tartalékokból is. Ez minőségileg több annál, mint ami egyébként. Tehát azt kérdezem, egyszerűbb így, ez az Európai Unió anyagi terbíró képességét igénybe veszi, rajta van-e, ahogy ezt a Navras is mondaná, csak másféleképpen, az ő horizontján, az ő anyagi képességekkel összefüggő horizontján? Ez egy szabad szemmel már látható összege? Igen, igen, igen, igen, igen. Ez egy, ez egy pluszköltség, amely nem érinti azt a költségvetést, amiről ő ön beszél, vagy ha érinti, akkor lehetséges, hogy meghaladja? Mondom, korábban is volt bizonyos. Ilyen jellegű támogatások nem voltak szerintem. Tehát bizonyos támogatási rendszer volt Ukrajnának eddig is. Állandó kétségek voltak Ukrajna korrupciós. Problémái miatt, hogy van-e értelme ezeket az összegeket befizetni. Tehát mi voltak szkeptikus tagállamok, hogy más nem mondjak, a Hollandia 2015-ben vagy 2016-ban, most már nem emlékszem pontosan, éppen azért nem is ratifikálta az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezményt. Az Európai Uniónak a, a Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezményt úgy gondolta, hogy túl ahhoz, hogy hogy szabadszeres kövennégezmére lépjenek, de ez, a, ami az utóbbi két másfél évben történő pénzügyi támogatás, ez, ez jóval, tehát ez minőségileg más ö, pénzösszeg, mint ami korábban Ukrajnában ment. Lehet, hogy hülye a kérdések, a ne válaszolja meg, Ukrajna támogatása elvi, vagy gyakorlati kérdés? Hát is, is de szerintem elsősorban ervi, tehát az erviből a gyakorlat. Ami azt jelenti, hogy ebben érdemi változat, változ, változás állhat-e be annak függvényében, hogy hogy áll fel a 2024-es Európai Uniós választás után az Európai Parlament, vagy adott esetben egy-egy országban hogy alakulnak a politikai viszonyok egy-egy választás után? Igen. Következhet. Igen, én, én nagyon tanulságosnak tartom, vagy érdekesnek tartom, nem tudok most egyértelmű konzekvenciát levonni, de ha összehasonlítjuk az Európai Bizottság viselkedését az orosz-ukrán és a, a jelenlegi Hamas-izraeli fogalmazunk így, vagy támadása Izrael ellen, tehát hogy hogyan állnak fel a frontok, és, és az Európai Bizottság hogyan viselkedik, hogy az orosz-ukrán háborúban gyakorlatilag egyetlen pillanatnyi kételj nélkül azonnal fölsorakoztak az ukránok mögött, és elképesztő pénzügyi támogatás. És ugye ez az egység meg nincs meg a másik fronton? Így van, igen. Én ezt nagyon... mert, ha, mert ha ugyanígy meg lenne a másik fronton is, akkor azt mondanám, hogy az Európai Unió egy paradigmaváltáson ment át. Így nem ment át, mert a mostani, a mostani viselkedése az a Hamas támadás kapcsán az, azt mondhatnám, hogy ez a szokásos, tehát amint külpolitikai kérdés kerül szóba, az Európai Unió hasad. És itt Várhelyi Oliver kommunikációs hányattatásai tökéletesen mutatják azt, hogy, hogy milyen, milyen éles konfliktusok tudnak lenni egy ilyen kérdésben, ami orosz-ukrán esetben, az Úrszakai háború esetében teljesen nem volt nyomva, Tehát az, hogy Magyarországnak kételyei voltak az Ukrajnának adandó maximális támogatás kapcsán, az, az úgy jelent meg, mint egy politikai szalonképtelen, politikai szalonképtelen alternatíva. Ugye tőle, tudja, hogy tőlem nem állt távol a moralizálás, talán túlságosan is az vagyok. Az Európai Uniónak is ebben a konkrét két esetben lehet azt mondani, Egyéb tevékenységére is illeszthető, de most maradnék ennek a, ennél a kettőnél. Az Európai Unió tevékenységének, kiállásának létezésének, működésének ilyen jellegű moralitása létezik. Szerintem, ha, ha azt mondjuk, hogy ez, morális, hogy ez itt morális kérdés... De mondhatja azt, hogy ez nem morális kérdés, és abban a pillanatban... Ez, ez, reál ez egy reálpolitikai kérdés. Nem ismerünk minden tényezőt, tehát nem tudjuk, hogy mi az, ami az Európai Uniónál... Nyilván nem a földrajzi távolság különbség. Ha ön most biztos lenne, jobban látna? Hát az az igazság, hogy a, kül, a külpolitikai Külpolitikai ügyekkel foglalkozó biztosok. Ugye eleve az Európai Unió főképviselője, jelen esetben José Borrell, őt tulajdonképpen nem is tagja a bizottságnak, mert az Európai Unió főképviselőjének a pozíciója a Lisszaboni szervezéssel jött létre, 2009 december 1-től van, és őt máshogy is választják, mint a bizottság tagját. És ebből adódóan az Európai Unió Elnézést, hogyan? őt az Európai Tanács tagjai Uh -huh. jel, tehát az Európai Tanács ugye az Államis Ennek van valami. Is oka? Is. Igen? Igen. Így alakult ki. Ö, hát a Liszaboni szerződés két új pozíciót hozott létre, uh -huh. az egyik az Európai Tanács elnöke, ez remplizó Charles Michel, a másik pedig az Európai Unió Külügyi és Biztonság politikai Főbiztosa, ez pedig porel, És mind a kettő esetében úgy rendelkezett, hogy ez hogy ez nem a, ők nem a bizottság részei. Tehát nem az Európai Bizottság részei, hanem őket a tagállamok vezetői választják, meg, Ezt értem, de ugye az ő tevékenységüket részint külön, részint nem lehet külön választani attól, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul az egyik vagy másik konfliktushoz, beleértve, hogy egyébként ad-e és ha ad milyen mértékű támogatást. Igen, ezért is történik az gyakorlatilag ma már, hogy a külügyi főbiztos az ott ül a, a bizottság ülésein, és tulajdonképpen a bizottság tagjaként jár el. Ez így alakult egy időben, amikor az Európai Tanácsának nem. Ő az ellensúlya a bizottságnak, ő a tagállamokat képviseli. Csak azért mondom, hogy te, ők nem biztos, hogy jobban, ha én most biztos lennék, mert a külügyekkel foglalkozó biztosok annyira külön társaságot alkotnak és külön döntéshozatával vesznek részt, hogy nem biztos, hogy a többi halandó erre rá Egy-egy háborús konfliktus olyan, mint ami korábban egyébként nem volt, legalábbis a mi életünkben nem, annak a végeredménye egyébként akár érdemben változhat annak függvényében, hogy ezek a politikai változások és ennek következtében a döntések hogy alakulnak? Igen, hát hogy akkor történelmi példákat mondjunk, igen a második az első világháborúban is, meg a második világháborúban is az amerikai szerepvállalás nagyon nagy mértékben függött attól, hogy az úgynevezett izolacionisták, vagy intervencionisták, azaz az, az Egyesült Államokat az európai eseményektől távol tartani akarók, vagy pedig abba beavatkozni akarók nyerik meg a, éppen aktuális elnökválasztást. Ugye jellemző módon, mint az első világháború időszakában, amikor Woodrow Wilson volt az elnök, mint pedig a második világháború időszakában, amikor pedig Franklin Delano, Roswell, keresztül elnök, kettő demokrata és intervencionista, tehát beavatkozás párti volt, és ez lehettek volna éppen izolacionisták is, tehát lehetett volna és is, hogy azt mondják, hogy az tár, semmi köze nincs az Európában zajló politikai eseményekhez, nem szállnak be, és akkor nagyon könnyen előfordulhat mind az első, mind a második világháború esetében, hogy más vége a háború. Mm -hmm. örül annak, hogy most nem külügyminiszter. Ez a kérdést nem tettem még az magadnak. De látom, tetszik. Hát, tetszik, igen, ez itt hirtelen az amerikai elnökválasztási... De pont ezen gondolkoztam, hogy tényleg mennyi, mennyi múlik egy választáson is ez a kérdés. Nem tudom, hogy -e neki. Ha külügyminiszter lennék, azt is szerintem megtalálnám benne a... Was ist da ha azt mondom, hogy nem örülök neki, az úgy tűnik, mint csalódott lennék, hogy nem vagyok külügyminiszter. jó vagyok az, hogy nem vagyok külügyminiszter, de nem lenne problémám, a külügyminiszter lennék. Hagyjuk a frazba azokat, akik félre magyarázzák. Értem, pont erről beszegettem előtte a Filipóval, ha négy szemközt köz sok mindent mesélnék, de azt mondtam, hogy rövid leszek és tömörös, tartottam. Van bármilyen véleménye a, a politikónak közvetve adott, de politikót által is átvett Kisintser féle ami Németország migrációs politikájával kapcsánat. És ami egyébként nem független, nem független attól, ami most Izraelben zajlik magyarul, hogy vajon lángra kap-e -e az arab világ, és az arab világnak ez a lángra kapása hogyan fogja érinteni Európát? Hát sok, kiszintjön, sok mindenben megerősíti szerintem azt, amit Orbán Viktor korábban mondott. Nem ilyen formában, nem mindig ilyen formában, nem mindig ilyen nyelvű keretek között, de én azt látom, hogy a politikai események Európában, és ebben a tágabb értelemben vett Európában, hogyha a Földközi-tenger medencét is ide vesztük, akkor, akkor nem inkább a felé megy, amit Orbán Viktor mondott, és nem pedig a felé, amit az Európai Bizottság mondott korábban. A Gudik? Igen. Igen, én azt látom, hogy olyan, olyan lokális konfliktusok vannak, amely ilyen uh, Koszovó Olmastam, ki fog itt minősített többséget létrehozni, tanárul úr, ludovika.hu <gül> Igen, akódom tehát uh, Ugye azt mondja, hogy Koszovó mint ebben a tenger mutatja az Európai Unió külpolitikáinak egységesítésével kapcsolatos problémákat, amelyek nem csak gyakorlatilag, de elméletik és lenni teszik. A minősített többségi döntéshozatalt. Ugye ez abban van összefüggésben, hogy a minősített többségi döntéshozatalnak, mintha eljönne az ideje, vagy egyébként ez egyre nagyobb szerephez jutna az uniós irányításban, hiszen 15 évvel az ország függetlenségének kikiáltása után sem tudott még egységes állapospontot kialakítani. Van öt tagállam, Ciprus, Görögország, Románia, Spanyolország, Szlovákia, amely mai napig megtalolhatta, tehát Koszovó szerbia részének tekinti, ami azért lássuk be egy furcsa szituáció. Hát úgy, hogy a, a, egyébként a külügyi, a külügyi főképviselője az Európai Uniónak egy spanyol, tehát egyik, azoknak, aki nem ismerik el Koszovó függetlenségét, és hogy még szebb legyen, az általa koszovói ügyek intézésével, vagy a szerb-koszovói párbeszéd elősegítésével megbízott politikus, az a Mirosz Lajcsák, volt szlovák külügyminiszter, akik szintén nem ismerték el Koszovót függetlenül. Most képzelj el, hogy jön önhez egy diplomata, ön egy Koszovói miniszterelnök, és jön egy diplomata, aki egy olyan országból jön, amelyik nem ismeri el az önországának a függetlenségét. Én be nem engedem. Önt sem. De kész, akkor maradjon külföldön. Hát szóval most igen, de, de, ez a, de azon túl, hogy ez egyébként milyen, milyen diplomáciai otrombaság szerintem. Mert még csak egyébként egy kiváló képességű ember. Szlovák miniszter. Ő akkor a szlovák külügyminiszter, amikor én voltam magyar külügyminiszter, többször találkoztunk egy. De nem ő fújja passzát szeret? Vagy ő se akarta volna ismerni egyébként Koszovót? Vagy nem tudjuk? Hát őnek volt egy korábbi korábbi problémája is, amikor egy olyan térkép előtt fényképezkedett, ahol Koszovó. Uh, Koszovó részeként volt feltüntetve, és emiatt a koszovó. A, a térképekkel mindig baj van, hol az Orbán mögött van, hol a Lajcsák mögött, addig jó, amíg maga mögött. Ne, figyelj, maga ne lehakítsuk. Vözöttem van, vannak térképek, ez Magyarország funkcionális város. Jó, hát figyelj, fogják, azt fogják mondani, hogy mi úgy uh, Meghallgattam a század végnek az előadását, azon kivételezettek közé tartozom, aki teljes egészében meghallgatta. Azt kérdezem öntől, hogy aki egyébként ennek a tervezetnek ugye arról van szó, hogy ön már a lendő, tehát ön egy programbeszédet mondott egy olyan közigazgatási átalakítás kapcsán, amely majd egyrészt 2026-ról volt szó, tehát azért nem mindjárt, másrészt ugye ehhez elő miniszternek kell lennie és amely nem tudom, milyen körben hangzott el, de minden esetre a sajtó egy része átvette, jól vette át, rosszul, lényegtelen én meghallgattam. Az a fordítás, amely azt mondja, hogy na itt a vége, Navracsicsék bevihetik a legvégső döfést a magyar önkormányzatoknak, mert a kormányzat egy területfejleszési alapon keresztüli térségeket, nem pedig önkormányzatokat finanszírozná, az egyébként... Mennyiben áll helyt? Mert, hogy Dávros is terve szerint, így egy fórum a pénzeket a területfejlesztési minisztériumhoz, azaz az ő tárcájához csatornáznák be, és a kormányhivatalok segítségével osztalák szét, ami egyébként az önkormányzatok szerepét jelentősen csökkentenék. Jól értették önt, vagy nem? Ez egy teljes hülyeség. Egy teljes. Nyugodtan mondom, nem szívesen azt használom a <há> fogalmakat, de ez egy teljes hülyeség, amit ezt az újságíró szerintem. Uh, valamilyen vizsgálatnak kéne alá vagy. És... Nem is mondom meg, hogy van szó. Egyébként ez, nem, ez nem, közig, nem közigazgatás, ez területfejlesztés, és ennek már most a minisztere vagyok, tehát ilyen értelemben nem megelőlegezett az, amit, amit itt mondtam, hanem, hanem ez a készülő területfejlesztési törvénynek a koncepciója. És uh elnézést a pontosságért. És arról van szó, hogy, hogy végig arról beszéltem ott is egyébként, hogy a a jelenlegi közigazgatási alapú, azaz az újságírónak mondom, nem önnek, azaz az önkormányzatokat közvetlenül érintő területfejlesztés mellett kell kiépíteni a térségi támogatási formákat is. Nagyon egyszerű a bárki a hallgatók vagy nézők közül, aki nem Budapest közigazgatási területén belül lakik, hanem Pomásztól, Szigethalmón keresztül, nem tudom, ilyen vecsésig, ő pontosan meg tudja mondani azt, hogy ma, bár ő nem Budapesten lakik, de ez szállal kötődik Budapesthez, a bejárástól kezdve a közszolgáltatások használatáig, vagyis amikor arról van szó, hogy Budapesten fejleszteni kell a közszolgáltatásokat, akkor a környékre is gondolni kell, mind a számítások terhelhetőség tekintetében, mind pedig a fejlesztések tekintetében is. Erről szól összesen. Ez a megyeszékhelyeknél is meghigyelhető. Veszprémből is egyetőbben körtöznek költöznek ki a környező falvakba, és onnan járnak vissza a városba. Vagyis amikor Veszprém fejlesztésről van szó, akkor nem csak magát a város kellnék, Nézni, hanem azt a térséget is, ahonnan, amivel együtt él tulajdonképpen a város. Erről beszélt. Látja, hogy ilyen türelmesen tudok hallgatni, ha nagyon akarok? Azt árulja el nekem, hogy azok a felmérések, amelyekre ön támaszkodik, azoknak egyébként a kutatását ön Úgy Már szólnak abban az értelmében, hogy a kérdések is, hogy mire vonatkozzon, ugye ez a század végre vonatkozik. Ugye az előadásában számtalan olyan felmérésre hivatkozott, amely egyébként tényadatokat biztosít, ahhoz pedig ezeket ugye fel kellett mérni, vagy ez öntől függetlenül is így működik? Részen függetlenül, KS, nagyon sok KSH, tehát Prézfonti statisztikai hivatali adatot használunk, többségében azokat használjuk. Ez a felmérés, amit a századvéggel végzettet egy vidék kutatás, amely kapcsolatban keretszerződése, a századvéggel keretszerződése van a kormánynak, és ilyen közvetve is finanszíroztam, illetve dolgozunk még más kutatóintézetekkel is, általában szintén ilyen közbeszerzősen kiválasztott kutatóintézetekkel, tehát vagyunk, vagyunk megrendelői oldalon is, de a legtöbb adat, a legtöbb adat az általában a, a, a származik. Um, nem kapok bel az erasmus itt megmaradunk ennél az előadásnál, ezt se fogjuk tudni végigvenni. Tegnap nálam volt kis Ambrus, de hát ugye beszéltünk, hogy egyszer majd ön is megnézi, hogy milyen gyönyörű helyen van ez a stúdió, és a szolidaritási hozzájárulást mesélte el, annak a történetét egy egész fantasztikus előadás volt. Ön, ha itt lett volna, akkor könnyen lehetséges, hogy kiegészítéseket tett volna. Csak annyiban kerül ez elő, hogy remélem, hogy ez viszont jól hangzik el, én is hallottam, de ki tudja, hogy pontosan fogalmazok-e. Navras és Tibor megalkotna egy területfejlesztési alapot, olvasom azt, mert ez egyszerűbb így szofisztikáltam, ami a szolidaritási hozzájárulás alapon biztosítaná a finanszírozási hátteret, elárultak, kemény tárgyalásokat folytat erről Varga Mihály pénzügyminiszterrel. Ez a szolidaritási hozzájárulás alapján biztosítaná ez a szolidaritási hozzájárulást illeti, vagy ettől független, csak hasonló, mint amilyen ez. A szolidaritási hozzájárulást illeti, igen. igen. Hadd kérdezem a tegnapi beszélgetés után szabadon, a szolidaritási hozzájárulás összege, teljes összege, és annak elköltési módozata publikus kéne-e, hogy legyen? Vagy az is? Mert egyébként a kritika az, hogy ezt befizetik, és fogalma nincs annak a e, talán négy városnak, amely ugye ezt most kifogásolja, mert ugye a szolidaritási többen fizetnek, de négy olyan város van, ahogy megtudtam, amely többet fizet be, mint amennyit kap. Köztük Budaörs, Budapest, Százhalombatta, elnézést nem tudom mi a negyedik, Um, és az a kérdés, hogy nekik tudniuk kéne vagy az összes többinek, hogy ez a pénz mire megy, mert ugye elvileg arról van szó hogy a kevésbé tehetős területeknek a felzárkóztatására költik el, de erről neki fogalmuk sincs legalábbis tenna persze hangzott el. Igen, gyakorlatilag amit ami a területferesztési alappal ö, szeretnénk tenni, az pont az hogy a szolidőtársi hozzárulás egy részét azt ilyen értelemben láthatóvá tenni és nyilvánossá tenni, tehát ö, azoknak a területeknek a támogatását, amelyet felzárkoztatásra szorulnak, azokat ezen keresztül tennénk, és így ezek is tudnák követni. Egyébként Debrecen, Győr, Tékesfehérvár és Veszprém is azt hiszem ebbe a körbe tartozik. Veszprémnél ez nehéz, hogy most... Mármint, hogy többet fizet, mint a kap. I igen, igen, mert ugye persze erre mondhatják, hogy de hát Debecen, meg, meg Veszprém például beruházások tekintetében, akár a kultúra, akár a gyárak létesítése tekintetében többet kap vissza, de ilyen értemben, ha mindent összeszámolunk, akkor Budapest is. A kormányzati beruházások tekintetében szerintem többet kap vissza, mint amennyit amennyit befizet, amire persze ő meg azt mondja, hogy de hát az nem csak a budapesti eszi, ez egy nehéz vita, szerintem Budapest az Európai Uniós átlag 156 Igen, tudom, ezt elszok. Egy kérdés, és azzal zárom soraimat, ez a küzdelem Varga Mihályal a részletekért függ, küzd, folyik, vagy pedig azért, hogy ezzel az alappal önrendelkezzen? Is is. is is. Egy tízes skálán mennyire kemény harc? Hát, ötös, hatosz nem, nem? Hát, az is, már nem kell is. Vitáró, nem, nem, ilyen érte már nem is harc, mert egy koncepcionális vitáró van szó, nem én, nem én nekem kell döntenem, szerintem ez tipikusan olyan eset, amikor ö, el kell mondani mindenkinek az érveit, és aztán a kormánynak közösen kell döntenie, majd kialakul a többségi álláspont. Ez lehet, hogy az én oldalamon, lehet, hogy ellenem, én belejük bármi. Köszönöm a rendelkezésre állást, vigyázzon magára, vigyázzon Veszprémre, vigyázzon az országra. Köszönöm. Ne halljak magáról rosszakat, és a térképekkel óvatosan. Viszont, Viszont hallásra. Navras és Tibort hallották. Veszprém polgár sokkal egyszerű, mindig bonyolult nevű minisztériumok élén van, és csak elrontani tudom. <Szysz> Aló? Halló, tengermény tiszteletem! Jó reggel. Nem ideálisak a 9 órás eseményhez az időjárási viszonyok, én mindent megpróbálok elkövetni annak érdekében, hogy a téli piac bejárat előtt kilenckor ne essen az eső, de nem tudom polgármester úr 100%-ra Ezt igyekszem én elintézni. A, helyes, ez munka megosztás. A, igyekszem... Ma egészen röviden sikerült kérdeznem, és ezt meghagynám nálad is. Az az esemény, amely ma 9 órakor lesz, hangot adunk Zuglónak, ez mi? Hát, hogy kicsit előre harangozzam a történetet, az elmúlt időszakban, években kialakultak azok a fő hiányosságok, problémák, mert mindenképpen tovább kell lépni. Ilyen a négyes es metró ügye. Amelyel kapcsolatban hát én legalább 15 éve foglalkozom a négyes posnyák térő szakaszával, és ebben a, ebben a minőségben, mint polgármester, meg most már több mint 4 éve, ahol egy új változás hogy a kormányzati negyed a Bosnyák térre épül, ez talán egy újabb lendületet is adhat annak, hogy az uglóiak jogos, jogos igényét, jogos követelését, már hogy a négyes es jöjjön ki, legalább a Bosnyák téri, aztán majd utána haladjon tovább palotáig, ez történje meg, és ehhez szeretném az uglóiak támogatását megszerezni. Valamint... formában? A kapcsolat... Tessék? Milyen formában? Ez egy uh, aláírás uh, gyűjtés, uh, nem egy rövid, néhány napos uh, esemény, hanem, hanem uh, hónapokig tartani, amíg az uglóiak véleményét, hangját kikérjük írásban, és ezzel fogunk uh, tárgyalási pozíciót képezni a kormányra kapcsolatos tárgyalásainkra, hogy gondolják át, uh, adják vissza azokat az adó elvonásokat, mint a szolidaritási adó, és a gépjárműadó jövőre már 5 milliárdra tervezett nagyságrendje, vagy éppen az iskoláknak a, a fenntartás jogát, amely hát őszintén szóval nem egy siker ha az elmúlt 10 évet nézzük, amióta az önkormányzattól, önkormányzatoktól elkerült az állam. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye sok szó éri a ház elejét, hogy nálam elsődleges hírforrások szólalnak meg, és nem műsorok vannak, amelyek ma lényegesen nagyobb érdeklődésre tartanak számot, mint az elsődleges megszólalók. Tegnap több mint fél órában a szolidaritási hozzájárulás teljes történetét beleértve a jövő évire ható történeteit beleértve, hogy ez hányszor kell majd folytatni, mert az ugye nem egy történet mondott egy nagyon nagy előadás, vagy tartott előadást kérdésekre kis Ambrús, most pedig közvetlenül előtted beszélt két perce és tibor arról, hogy egy ötös 6 os tízeskálán, 5 hatos os küzdelem folyik közte és Varga Mihály pénzügyminiszter között, hogy a, hozzá, hogy a szolidaritási hozzájárulás elköltésével kapcsolatban ő, mint leendő miniszter, milyen összegek fölött diszponálhat annak érdekében, hogy a területfejlesztés megvalósulhasson, tehát ezt most ebbe a térképre lehet elhelyezni azt, amit te elmondtál. Ez egy alapvetően igazságtalan elvonás, mert amit látni kell, hogy az önkormányzatoknak a helyi adókból bizonyos állam által, vagy állam helyett... Igen, ezt ennek minden elmondtam. ...normatívákból, és központosított, de mégiscsak helyi adóbevételből áll. Ennek a legnagyobb eleme az éperőzési adó, és nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy ez az önkormányzatokat illeti És ezt értem, de tételezzük fel, hogy ezek megszűnnek, ez mi köze van a metróépítéshez? A metroépítésnek az a köze, hogy ez például zúgló esetében már 5 milliárd forintos nagyságrendet jelent évente, mondjuk egy ciklusban ez durván az eddigieket összevéve, mert nem rögtön kezdődött ez a, ez a bődületes szám, mondjuk 20 milliárd forint. Most 20 milliárd forint már egy metroépítés kapcsán is egy olyan szabad szemmel látható összeg, amire alapozva el lehet indítani uniós forrásként, örrészként, tehát kis túlzással, hogyha hagynák a fővárosi meg a kerületi önkormányzatokat, természetesen ez minden más önkormányzatra is igaz, akkor a főváros és zugló képes lenne saját maga finanszírozni akár egy négyes metrót, hiszen számolhatna azzal a, azzal a töblettel, amit egyébként jelen pillanatban elvonnak. Ez Budapest esetében, hogy világos legyen, nagyságrendileg olyan 140-150 milliárd forint, amit csak Budapest főváros önkormányzatától és a kerületi önkormányzatoktól elvonnak. Ez egy óriási szám, és ebből belátható, hogy mondjuk egy 200 milliárd forintba kerülő építési szakaszt, azt két, két évből úgy, hogy még másra is jut, ki lehetne gazdák, hogy de nyilván nem lenne erre szükség, mert az uniós források is erre igénybe vehetőek. Tehát ha visszakapjuk a saját, adóbevételüket, akkor csak annyi történik, hogy mi dönthetünk arról, hogy legyen egy négyes metró, tudjuk venni új trollikat, korszerű buszokat állítsunk-e forgalomba, bizonyos közteleteinket jobban zöldítsük, Jobban tudjuk takarítani, tehát tulajdonképpen az önkormányzatiság lényege, hogy helyben születnek a döntések, ezeket sikerül helyreállítani, helyre és nyilván nem véletlenül vont el a kormány a forrásokat, ha már megszüntetni nem tudta az önkormányzatokat, hogy akkor nehezített pályán kell megoldani mindent, amit egyébként az állampolgár jogosan várna el, hogy legyen tiszta rendezett és jó közlekedésű az a lakókörnyezet, ahol ő egyébként fizeti az adót. Csak az a tévedés, hogy nem az önkormányzatoknak fizeti az adót. 98%-át, hanem a kormánynak. Igazán szürreális állapotok uralkodnak a hazai statisztikai számítás világában. 27 év munkája után meglepő módon éppen akkor kell távozni a bruttó hazai tervelés számoló főosztályvezetőnek, miután nem azok a számok jöttek ki, amit hallani szerettek volna. Mivel kapcsolatos ez a Facebook bejegyzés? Ez egy új adatsor, amit a KSH megfelelő osztályvezetőjével úgy tűnik, hogy nem egyeztettek, és ő a valódi számokat közölte, GDP, államadóság számításra többi, mint amit egyébként a, a főnökség elvált volna. Aminek következtében? Hát, aminek következtében? Hát aminek következtében valószínűleg az igazság sokkal jobban közelítő számok kerültek publikálásra, aminek következtében kirúgták az illetékes osztályvezetőt, aki elfelejtette megkérdezni a főnökét, hogy Mennyi legyen, az annyi. Hát biztos emlékszel egy régi, e, talán nem is annyira vicce, amikor még az átosba, amikor <coughs> megmondták a malacnak, hogy hányat kell fialni. És e, ha nem fiat, aztán a, tanú, az egy, a tanú egyben szerepelt ez a jelenet, és e, hát nyilvánvalóan ott nagyon komoly galibák voltak, amikor szegény malacciában mondták meg neki, hogy mennyinek kell lenni, ő nem tudott annyit. Azt kérdezem tőled... E Innen haladva a heti események felé, zuglóban, um, én kérdezett, akarsz, válaszolni? én kipréselni nyilvánvalóan nem fogom belőled. Mindaz a környezet, ami itt az elmúlt időben Metropol, Magyar Nemzet és hírtévé kapcsán volt, arra vagy kitérünk ma, de miután szűkös az időn, könnyen lehetséges a jövő héten, te ezt egyébként is jobban bírod, mint én. Én nagyon rosszú bírom, egyelőre csak ennyi, uh, mert hogy ebben a csomagban én is megjelentem uh, majd elmesélem akár négy szemköz vagy telefon, hogy milyen eredménye, de most erről csak ennyit. Azt kérdezem tőled, hogy a főépítészével zuglónak miért szűnt meg a jogviszonya? Azért szűnt meg, és nem nagyon mondhatok többet, a jegyző úr szüntette meg az ő döntése alapján szűnt, a jogviszonya... Ő... De, de a jegyző úr, mintha azt volna, hogy ő akkor beteg volt? A jegyző beteg volt? de ez nem akadályozza az embereket, hogy dolgozzanak, tehát hogy ő is dolgozott betegen egyébként. Tehát ez megtörtént, csak annyit árulhatok el, hogy, az, tehát, hogy a, a főépítész jogi munkásságával kapcsolatban volt egy komoly fenntartás, és ez alapján került megszüntetés az ő megbizatása, arról már ő döntött, hogy más munkakörben nem folytatja. Uh, nem volt más út? Tessék? Más út nem volt? Uh, nem. Arra gondolok, hogy egy alpolgármestereddel a viszony úgy alakult, elvontad tőle a feladatokat, beszéltél vele, visszakapta. Ennek az analógiáján, kérdezem, a főépítéssel a helyzetet, vagy a kettő között nincs analógia? Uh, Anélkül, hogy megségetenék bármilyen eljárási érdeket, amikor a törvényességben merül fel hiátos, akkor nincs mozgástér. Nem egy mérlegelés kérdése. Értettem. Az, hogy egyébként egy ilyen változás bekövetkezik, azt egy önkormányzatnak kell, vagy nem kell feltüntetnie a honlapján, vagy bármilyen módon erről értesítés kell -e adni, igen, vagy nem, nem csinálok belőle morális kérdést? Nem. Azt kérdezem tőled, milyen... In... A többi munkatársánál sem... Kell. Tehát ilyen kötelezettség egyébként sincs, de nem is gondolom, hogy feltétlenül szükséges lenne... Önkormányzat életében egy több száz fős hivatalnál, egy több ezer fős köztisztviselői közalkalmazotti karnál azért a fluktuáció benne van. Nyilván vannak olyan, olyan esetek, ami specialitások. Ez egy specialitás, és emiatt erről nem is tudok bővebben beszélni. A rendkívüli képviselőtestületi ülésre miért volt szükség? A rendkívüli kétis előttestületvérés azért volt szükség, mert az elektromos művek e, a bosnyák utcában közmű e, fektetéseket, kiváltásokat végez, és ezzel összefüggésben e, ott vannak az önkormányzatnak, illetve a piac ksz nek a vod uh -huh. A fod e, amiben árosítás történik, nem mindegyikben, de egy jó részében. Most a közmű munkák idejére, amely közmű munkákat majd utána az aszfaltozás követ, amit viszont a szomszédos beruházó választ, ez az a bizonyos bajját, eh, Én minket ezeket a fagbódékat. Tehát most az első körben csak annyi történik, hogy az elektromos művek, közműveket eh, farag, majd amikor ez, ez előtte el kell, át kell helyezni a, az utca túloldalára ezeket a fagbódékat, ennek van költsége, tehát milliós költsége van ezeknek az áthelyezésének, és ott is működniük kell. Majd még ezt, ha jól emlékszem, még kétszer meg kell tenni, a különböző közmű munkákkal összefüggésben, és amikor ez megvan, akkor fogja majd a szomszédos beruházó, a Bayer ezt szerződésben vállalva megjavítani, már hogy kicserélni az aszfaltot felújítani az utat. És igen, ugye ezekkel én tisztában vagyok, mert végignéztem a képviselő testületjűlés, és elolvastam az ezzel kapcsolatos anyagokat, amelyek szintén részét képezik egyébként az óradíjamnak. Nem lehet? Azt mondd meg nekem lécsi. Erősítsem le. le. Igen. Erősítsem le. Ez az egész annyit tett, ez a rendelet annyit tett lehetővé, egyébként korábban is megtettük, ezt, csak mindig egy speciális szerződés életébe és nem rendeleti alapon épült. Hogyha az önkormányzattal valaki köt egy megállapodást, hogy a közterületet fejleszti, de erről megállapodást tehát mondjuk felújít egy utcát, akkor ennek az idejére, és konkrétan csak az utca helyszínére mentesül a köztelet meg, e, díj megfizetés alól, de ugye nem saját céljára vesz igénybe, hanem e, az önkormányzat érdeketben Igen. és a közvagyobb. Igen, elekében. számomra ez világos. Azt, hisz, hogy azt kérdezem tőled, hogy ez az elektromos művek féle fellépés, ez mikor következett be, hiszen egyébként te azt mondtad, hogy ezzel a napi rendi ponttal egyébként is előjöttél volna, csak egy későbbi időpontban. E, így van, az elektromos művek e, Múlt hét elején állította az önkormányzatot két helyzet elé azzal, amikor jeleztük, hogy mi október végén tervezünk tárgyalni normál menetben ezt a napirendet. Ezzel kapcsolatban jelezte részben az áthelyezést a saját költségére vállaló vállalat, hogy ők ezt abban az időben már nem fogják tudni vállalni, illetve az elektromos művek, miután ők már felvonultak, több millió forintos kötbér igényel fenyegették az önkormányzatot és erre a mondjuk hogy több millió forintos potenciális teherre tekintettel azt gondoltam hogy talán a képviselő ideje vagy idejébe belefér hogy akkor inkább tartsunk egy ülést, mint hogy akár 5-10 millió forint igen, nagy, nagy, jól beszélsz, hiszen egyébként pont ez lett volna a következő kérdés Mennyiben voltál elég? Te nem tettél azt hiszem egy árva utalás sem, a komment szekcióban ezzel kapcsolatban jelent meg, hogy körülbelül talán, de vagy kiavitasz, a képviselők egy harmada nem volt jelen, így döntésképes volt a képviselőtestület, de azért az egyharmad hiányzása egyéb körülmények között nem jellemző. Te erre hogyan tekintesz? Abszolút jellemző, tehát azért ebben én is. Kellően belátó vagyok. Volt egy testületi ülés egy héttel korábban. Igen. Aztán volt egy rendkívül ülés e, pénteken, tehát a, a, a most hétfőt megelőző pénteken és hétfőn. Na most azért ezt én el tudom fogadni abszolút emberileg, hogy azért ezt nehéz követni, de azt meg be kell átni, hogyha az önkormányzatnak olyan e, érdeke merül fel, akkor viszont nem tehet más, mint hogy rendkívül ülést e, hív össze, és e, mindent megtesz annak érdekében, hogy az határozat képes és döntés képes legyen. Ezt tettük, és én abszolút nem látom ebben a képviselő, hogy ők kulasztottak volna. Tényleg nagyon rövid határidővel kellett két testületet is az első. péntekin még, még többen voltak a hétfőin, meg hát ennyien, ennyien tudtak eljönni. De mindenkinek volt bejelentett indoka, és abszolút abszettálható indoka. Um... Nekem nem dolgom arra tekinteni, hogy mi kellemetlen és mi kellemes. Ezt majd te eldöntöd a tekintetben, hogy hosszabban vagy kevésbé hosszan akarsz erről beszélni. Magán a képviselőtestületi ülésen, és attól teljesen függetlenül is ez a rendkívüli ülés, illetőleg annak napi rendi pontja, annak a tárgyalása, külön tekintettel a baj erre egy tízes skálán szabad szemmel látható politikai gyanakvást váltott ki veled szemben, amelyet te jól tűrtél, de most nem az a kérdés, hogy jól türted vagy sem, hanem ez a politikai gyanakvás utána is megmaradt. Kinek az érdekeit képviseli a zuglói polgármester? Horvácsaba rendkívüli képviselőtestületülést hívják össze zuglóban, célja kisegítse egy kicsit a tér mögé beton monstrumot építő Bayer Konstrukt zértét Így ki segítse. Nagyon úgy tűnik, hogy a polgármester immár Kézi vezérléssel irányítja Tib Tibor István üzlettársát, és így tovább, és így tovább. A hétfői döntéssel az önkormányzat úgy mondott le jó előre jelentős összegekről, hogy még azt sem tudni kap-e valamit ezért cserébe, és utána van egy párbeszéd, amiben egymás mellé is kerülsz hadházi ákossal, mert ez az ő bejegyzése. Te reagálsz egy várnai bejegyzésre, és te elmondod, hogy nem a bájáról van szó, és hogy arra kéred a képviselő urat, hogy ilyen azzal a lehet lehetőséggel, hogy nyitva van az ajtód, és ahogy ö, Vajda Zoltán rendelkezésére állsz, aki be is megy, Hatházi Ákos is ezt tegye meg, és itt már szinte fenyegető a Hatházi megnyilvánulás, aki azt mondja, megnyugtatom urat hát, hogy szorosabban nyomon követem az uglói történéseket, mint ahogy azt ön szeretné, még akkor is, ha egyáltalán nem vagyok boldog attól, amit látok. Ez nem egy békés kép, és azok a politikai gyanúsítások, amelyek megszólaltak ott hétfőn, azok szintén a jóizlés határaim belül maradtak, de nem voltak baráti szándékúak. Szóval, nem nagyon tudom komolyan venni a hatházi úrnak a nyilatkozatait. Elsőként azért, mert hogy Zugló közügyei iránt, nagyon-nagyon érdekesen érdeklődik. Mondhatnám úgy, hogy nem érdeklődik. Botránypolitizálást próbál folytatni, mert hogy neki más koncepció, mást akar a polgármesteri székbe. Nem tudom, hogy neki egyébként ehhez a dologhoz mi közel, mert még választópolgárnak sem tudom tekinteni, mert hogy nem választópolgár zuglóba. Ennek ellenére itt is ő akarja megmondani, hogy mi legyen. Ennek érdekében nem riad vissza attól se, hogy másokat, mondjuk adott esetben a saját politikai szövetségéhez tartozókat megpróbáljon lejáratni. Ebben a konkrét ügyben két dolog lehetséges vagy mérhetetlenül felületes, amire ki is tértem a posztomba, hogy negyed információkból jut téves következtetésekre, vagy pedig csak simán kimondott a rossz indulatú, és nem az igazságot keresi, hanem gyakorlatilag a megtévesztéssel próbálja elbizonytalani a szavazókat. Mind a két eset szerintem elfogadhatatlan egy országgyűlési képviselőtől, aki zugló szolgálatára esküdött fel, és ezért is említettem meg, hogy igen, ahogy Vajda Zoltán a kerület másik országgyűlési képviselői veszi a fáradtságot, föl tud hívni telefonon, be is tud jönni hozzám. Hat is számos alkalommal hívtam, néhány alkalommal jött, aztán utána mindig kimentegedte, hogy annyira elfoglalt. Tehát nyilván a, a bátony terenyei e, e, buszmegállónak a felderítése az fontosabb, mint az, hogy zuglóban országgyűlési képviselőként jelen legyen. És én nem vitatom, hogy azok is nagyon fontos ismeretterjesztő e, műveletek, de nem biztos, hogy helyettesíti a zugló érdekében végzett politikai képviseletet, politikai munkát. Tehát neki, egy normális képviselőnek együtt kellene dolgozni a zugló érdekében, zugló fejlődésének előmodítása érdekében, ahogy az eskünk szövege is ezt tartalmazza. A Rózsa alpolgármesterrel is jelentős vitád volt hétfőn. Rózsa alpolgármester polgármester úr az, akit eh, Hatházi nagyon szeretne eh, a önkormányzati uh, legfősebb székben látni, de azért ennél egy picit több kell, mint hogy valaki szeretne, vagy valaki szeretné, mert uh, bizonyos képességet, készséget is fel kell tudni mutatni ehhez, de ennél többet a nem is szeretnék. Uh, végül is az hogy több mindenről született döntés, de az, amiről te is említést tettél, hogy annak érdekében, hogy a bosniák piac zavartalon működjön a testület, 11 darab árusító faház és a WC-konténe áthelyezéséről döntött, mennyiben része annak, ami a hétfői döntést illette? százalékban. Tehát, hogy ez a döntés, ez arról szól, amit a beszélgetésen én elmondtam, hogy az elektromos bűvek közműmunkálatainak megkezdéséhez el kell távolítani azokat a nem vécéket, azok árosító bódék. Elnézs, itt, ez itt a te oldaladról olvastam föl. Hát, lehet, hogy van ott két mobil is, de nem a mobil az érdekes, hanem ez a bizonyos fagódék, mert a mobil vécének hangazdája. Tehát az odébb lehet helyeztetni, de ezeket a fagódékat szakszerűen kell úgy, hogy lehetőleg ne essenek szét, nem, nem fiatal darabok. És az új eh, helyén, amit legalább kétszer még el kell nyernie, azon pedig föl kell állítani, hogy tovább tudjon működni. Tehát ez a, ez a eh, röjjtáv. Vagy néhány hónap múlva lesz az, amikor a Bajernak adjuk át, több részletben a munkaterületet, de előtte még szerződést kell kötnünk rá, addig nem adjuk át nekik nyilvánvaló módon, eh, amikor ők az aszfaltozási és az egyéb az utca felújításával kapcsolatos károkat el. Egyébként a Bayer folyamatosan fizet, eh, ezt elmondta a hatósági osztály. Igen, két különböző összegből volt szó, talán 80 millió forint összértékben. Így van, tehát eddig már fizetett közel 80 millió forintot, és még fog fizetni, hiszen még építkezik, és amit saját, Kényre vesz birtokba, használatba, és köz megállapodást az önkormányzattal, azután ő fizet. Oké, okay, ez számomra teljesen nyilvánvaló és érthető. Az a rossz májú ember, aki azt kérdezi tőled, ezen bizonyos hétfői rendkívüli képviselőtestület ülés alapján, hogy egyébként a közterületeknek ez a fajta ingyenes átadása miért pont most következett be, amikor egyébként különböző építkezések mindig is voltak, és mindig is lesznek, arra mi a polgármester válasz? E, nagyon egyszerű. Nagyon ritkán van olyan, amikor egy vállalkozás e, olyan jellegű komplex munkát vállal el, ami egyébként az önkormányzat helyett történik. Tehát, hogy komplet utcánkat újítson fel vállalkozó, ez hát nem szokott megtörténni. Tehát ez egy olyan specialitás, ami, amiért az önkormányzatnak, mint, mint hatóság mindent meg kell tennie, hogy ez megvalósuljon, hiszen érdekében áll, nem önkormányzati büdzséből elkölteni, mondjuk 6-800 millió forintot egy utca felújítására, hanem adott esetben ezt egy vállalkozás. Ezek egyébként a ö... szerződésben hát. rögzített fejlesztések és munkálatok, amikről most beszélsz? Tessék? Ezek egyébként már korábban, ezek olyan vállalások, amelyeket egyébként a Bayern már szerződésben megígért zugló önkormányzatának, illetőleg az uglójaknak, ezeket a felújításokat? Ez így van. Ez így van. Tehát, Valójában egyenek a... között ezeknek a fejlesztéseknek a kivitelezését teszi ezt. Ez egy gesztus, vagy ez nem egy gesztus? Ez micsoda? Ebbe, ebben, nincs gesztus. ebben nincs gesztus. Ez korábban voltak megállapodások, de szerződés, az most lesz belőle már az, hogy ez megvalósuljon. Tehát korábban szándékok voltak, a szándékokkal kapcsolatban meg hát sok minden nem történt most vagyunk abban a stádiumban, hogy az elektromos művek nekiállt elvégezni a rátartozó közműmunkákat, lesz még itt nyilván víz és csatorna uh, újjáépítés is, tehát ebben a, a munkacsomagban. és amikor ezzel meg vagyunk, akkor uh, kerül át arra rövid időre, amíg, uh, amíg elvégzi a szükséges felszín. Oké, okay, egyetlen kérdést engedjél meg, mert meg, meg egyetlen. És uh, fontos, fontos, hogy uh, ráadásul... Több ütemben kell ezt elvégezni, mert hogy a piacnak közben zavartalanul tudnia kell, tehát nem lehet e, egyszerűen csak lezárni és, és, e, és gyorsan megcsinálni, nem lehet gyorsan, mert hogy ezzel összefüggésben e, a, a jogszabály második paragrafusához való indoklás azt mondja, a módosítás azon eddigi szabályozatlan élethelyzetet hivatott méltányosan kezelni, amikor egy beruházó az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen valósít meg értéknövelő beruházást. Ebben az esetben az értéknövelő beruházásával kapcsolatos tevékenységéhez az értéknövelő beruházásra vonatkozó teljesítési határidőn belül az értéknövelő beruházással érintett és azzal határos közterületet a beruházó ingyenesen használhatja pont. A rendkívüli közgyűlésen is felvetődött, de most is megkérdezem, és ezzel zárom soraimat, és hagyom, hogy könnyebben megközelítsed a bosnyák teret, ami mindig nehezebb a kohásik az eső. Hogy ez egyébként mérlegelési kérdés, vagy ilyen esetben ez automatikusan jár? Nem. Az a része, azt nem a hatósági osztály dönti el, hanem az egyéb jogi munkatársak, hogy a Elvégzendő munka az értéknövelő beruházás uh -huh. a önkormányzat. Vagy sem. Azt nem a, azt nem a, azt nem a vállalkozó. Oké, okay, és ha az, akkor automatikusan jár -e, vagy sem? Ha, ha az, akkor egyébként automatikusan jár. Ha az. De csak arra az időre és csak arra a helyszíre, ahol a, az önkormányzat területén az értéknövelő beruházást elvégzik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ez a mai esemény, ami kilenckor van, az elsősorban a helyeket célozza, vagy itt most újságíróknak és táboknak kéne jelen lenniük annak érdekében, hogy minél több helyre jusson el az, amit ma reggel elmondta? Igen, az elején egy rövid sajtótájékoztatóval kezdünk, és természetesen utána pedig nekilátunk a munkának. Meg hát a normál szokásos pénteképp volnap, szombatív fogadó. Oké, okay. egyetlen kérdés még, ismerve a sajtó működését, amiről én ma egyáltalán nem tettem említést, csak homályos utalást tettem, ha elkezdenek zugló média és pénzügyei felül érdeklődni, azt el fogod hárítani? Vagy fel vagy készülve arra, hogy könnyen lehetséges, a nagyobb érdeklődést fognak mutatni ez iránt, mint a metró iránt? Soha semmilyen kérdést nem szoktam elhárítani. Bármire válaszolok. Kívánom neked, hogy 6-4 arányban legalább arról legyen szó, amiről te szeretnéd, és azzal nem mondtam sokat. Köszönöm, további szép napot. Viszont kívánom, Horváth Csabával beszélgettem, vagy ő beszélgetett velem, ő zugló polgármestere, gondolatjel, zárva nézőpont kérdése. Most pedig egy támogatott tartalom következik. Yeah, that's two. Én Andy Vazult keresem. Jó reggelt kívánok. Hát ahhoz képest ugye, hogy a youtube on olyan, hogy jó reggelt nem nagyon van, mert ez ugye most real time-ban megy, de utólag szokták az emberek megnézni. Jó reggelt kívánok, és köszöntök minden hallgatot. Itt vannak nézők is, csak éppen nem lehet látni, mint hogy egyébként korábban az is felvetődött, hogy majd itt fogunk találkozni, de mégül is nem így adódott. Én most itt vagyok a www.endivazul.com-on. Valójában ön kicsoda legyen szíves, mutatkozzon be. Ugye én, mint a Magyar Zeneházának ö, ö, egy alkotó munkatársával beszélgetek, de az élete nem a Magyar Zeneházával kezdődött, ahogy tapasztalom. Ez így van, mindenkinek megszülettem, és elindultam a pályámon. De hogy ugorjak egy nagyot, ö, igen, tehát most a, a Zeneházában ö, a kiállítási osztályt igazgatom és fogom össze. Melyik osztályt? A kiállítási ha. osztályt amely a mínusz kettedik szinten, tehát két szinten a föld alatt találkozik, és ott tudják két, vagy pontosabban négy teret számlálhatunk össze. A az a az egész ö, színnek mondhatjuk, hogy az állandó kiállítás. Jó, de még mielőtt el, erről lenne szó, hogy nem véletlenül mondtam ezt az endivazul.com-ot, legyen szíves bemutatkozni, ki ön, hány éves, mivel foglalkozik, mi az érdeklődési köre, mi minden volt, még mielőtt a Magyar házába került volna. Értem. Egy rövid életrajz. É, igen. Lehet hosszú Igyekszem röviden. Nem kell. Már... Jó. Van idő. Tehát Mádli azul vagyok. Művésznében Endi Vazulként futok, mert a zeneházan mellett művészként is, tehát hangművészként és zenészként is praktizálok. Mielőtt a zeneházához jöttem, elég sok helyen megfordultam, persze Budapesten születtem, de 18 év után megjúrottam a világnak, és Elindultam Európába, először is Angliában, Angliába, voltam két évet, majd továbbmentem Olaszországba, Olaszországba. Mi csináltott? Angliában alapvetően nyelvet mentem tanulni, és, és volt egy gyakorlat is, mert az elején még menedzsmentet, tehát nemzetközi üzleti főiskolán tanultam az ibs en ahol szakmai gyakorlatit is igyekeztem eltölteni a Angol területen, mert ugyangol volt a, a hivatalos nyelv, ahogy tanultunk az iskolában, és ezért keresztem olyan megterülő helyet, ahol, ahol lehetok helyezkedni, gyakorlati ideje alatt. Mi volt Olaszországban? Olaszországban nagyon sok minden történt, de összefoglalva ott, ott, ott éltem igazából ezt a zenei pályafutásomat harmonikami részként zenekarokkal, és csöppentem bele az Amiata Records nevezetű lemezkiadó céghez, ahol, ahol még inkább belevonottam így a, a, a világzenébe és a különböző autentikus ö, zenei irányzatok felé, e, és innen az érdeklődés, hogy elkezdjek hangszereket gyűjteni, ö, teljes mániámmal változott az egész. Csak hangszer legyen, vagy bizonyos hangszereket? Az eredmény minden, ami, ami, ami hangkeltő volt és különleges, és nem a megszokott, nem az, amit mi itt Kelet-Európában megszoktunk, és nem amivel minden nap találkozott Mire gondoljunk? Mm. Vagy mire ne gondoljunk? Mert egyébként, ha ugye nem hagyományos uh, hangszerekről van szó, akkor olyasmikről fog beszélni, amit lehet, hogy életemben nem láttam. Igen, most, most még azért az a hagyományos értelemben, mert hangszerekről beszélünk, csak mondjuk azt, hogy... A zongorákat de... gyűjtött volna például, akkor ahhoz egy elég nagy lakása kellene, hogy legyen. Ahhoz kellett volna, igen. De nem, inkább különböző inkább sípok, akkor a szantúr ugye, ami a cimbalomnak az indiai, vagy Mások azt mondják, a perzsa verziója, de könnyebb szipelni, mint mondjuk egy tehát <gül> Vannak ilyen szempontok is. És egyáltalán ez azt jelenti, hogy meglátott való egy hangszert, meg me megtetszetőnek és a volt pénz, azt megvette? Ez onnan indult, ugye a korábban említettem, Amiáta rekord, ami egy virágizani lemezkiadó. Uh -huh. Volt egy stúdiója a Montán miattán, Toszkánában, uh -huh. hegyen, ami egy rádióállapos uh -huh. is volt korábban. Uh -huh és uh, ott a stúdió, hát ugye ismerik a történetet ilyen 2000 körül az internet uh, intenzitásával, tehát hogy, ahogy egyet -egy, csak növekedett a fontosság, és mindannyi a a nagy része bedölt, uh -huh. és, és így a fizikális uh, lemezhordozóknak a gyártására nem volt akkora igény. És így így a felvétel is ugye egy kicsit így, így visszaesett a, a stúdióban, itt a helynek a teteink, pedig egy gyönyörű, de a lényege az, hogy, hogy ott volt egy stúdió teli hangszerekkel, melyeket a korábban felvett, vagy a korábban ö, ott zenélő együttesek hagytak ott ajándékként a, a én volt főnökömnek, és hát fel kellett számolni ezt a stúdiót, hát én teljesen szerenembe ezekbe a hangszerekbe, és, és, és egy nagy részétel is vihettem, és innen jött igazából a az egész, onnan és ezekkel most együtt él? Szokon. Nagy részben igen. És ez a szenvedélye megmaradt? Ez aztán tovább torzult, vagy alakult. Milyen irányba torzult? Olyan irányba, hogy, hogy nem annyira klasszikus hangszerek készítése irányába indultam tovább. Tehát elkezdtem újra hasznosítva, ugye a upcycling, up metódusokat alkalmazva így újra hogy mondjam, reformálni a hangszereket, vagy nem csak hangszereket, hanem bármilyen eszközöket. És én alapvetően a harmonika művészként kezdtem ugye, például a harmonikáról tudni, hogy, hogy vagy nem tudom mennyire tudni, de a harmonikások tudják, hogy, hogy elég gyakran eltörnek a lamellák, ami benne vannak. Uh -huh. hát a, a lamellák, amelyeket fújunk, mint minden mindenfél, hogyha sokáig hall, halliggatunk akkor ez eltörik. És abban az időszakban én a Ferenci György növendékeként ö, nem végeztem, mert magántanulja voltam, de hogy ő ezzel elég intenzíven használja a hangszert, ugye, és, és, és, és mi is ezt így rendesen átfettük, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. De hogy azért ez ilyen, ö, ez egy harmonika evő stílus, és elég gyakran törtek el ezek a lamellák, és akkor az ember nem akar ez egész harmonikát kidobnia a, a kukába, hanem beledulja egy kis dobozba, és ez így évek alatt, húsz év alatt felgyőlem lett egy hatalmas doboznyi eh, harmonikalan mellett, és abban építettem egy hangszert, amit most díszharmonikának hívnak. Ezt aztán továbbfejlesztettem, és falat is építettem belőle, de ez már egy másik történet. Olaszországból hova vezetett az út? Olaszországból Berlinbe. Ez egy egyszerű szerelem volt, vagyis nem egyszerű, de, de a klasszikus történet mert jelenlegi feleségemet Firenze-ben. Igen, aminére visszaemlékszem arra, hogy milyen a szerelem, az egyszerű, sose szokott lenni. Tehát, vagy legalábbis én nem is egyszerű szerelmet még életemben. Igen, igen. És Berlinben a, a Magyar Kulturális Intézetben tevékenkedtem, mint kurátor. mellette persze e, mint alkotó is e, mentem előre, folytattam a tevékenységemet, és onnan... Ez, ez azt jelenti, hogy önnek német a felesége, vagy ez egyáltalán jelenti azt? Nem, nem olasz lenne, hogyha, hogyha, hogyha olyan lenne, ahol találkoztam vele, a 90 ben de nem én magyar, tehát teljes mértékben. Tehát túlföldön talált egy magyar nőt, van ilyen? Igen. A, Igen. Mi, hova vezetett az út? Németországból? Egyenesen a zeneházában. Ki hívta? Egy kedves, hát igazából a vezetőségből e, e, kerestek meg, mert építették ugye a csapatot és, és, és, és ha jól tudom, tehát a... Mi alapján hívták? A... Szerintem Mi volt a dedikáció? Mit lehetett tudni erről a bonyolult nevű emberről, akivel most beszélek? Mindenképpen, hogy az ennél területen mozogjon, ott legyen kapcsolata, akár nemzetközi tapasztalata is, és mellette ezekben a rendszerekben otthonosan mozogjon. Tehát közben... Amikor hívták, már volt a magyar zeneháza, vagy amikor hívták, akkor benne volt abban a csapatban, amely felépítette azt, imáron nem építészetileg, természetesen, hanem tevékenységét illetően. A zeneház akkor még nem nyílt meg, tehát még előtte egy másik, tehát jó korábban történt az egész, de a Folyamatban, tehát ez a 7 éves építési folyamatban én nem voltam benne, akkor már ott állt a hangdom, ott állt a kreatív hangterzet, mind sokkal korábban indultak. És szerintem ezért is keresnek egy olyan embert, aki eh, ismeri, hogy eh, mik ezek az innovatív technológiai rendszerek, amiben a hang elég fontos jelent. Ez egy dedikált, önnek szóló meghívás volt. Hát én úgy így fogom fel, legalábbis. Gondolkodott, hogy egyből igen, mondod, hogy megnézte... Ugye el kellett jönni, emiatt Berlinből. Mindenképpen szerettem volna megnézni, mert azért 20 év külföld után, tehát az ember mikor... Hát, Egyébként, hát. ha nincs hívások akkor könnyen lehetséges, hogy most is a világban valahol van? Nem, nem, nem, valószínűleg szerettem volna akkor is. Uh -huh. Ez, Ez a hosszú, hosszú út, ahogy hát én... Hát, én kiveszem. Tessék? Hosszú út volt. Hosszú út volt, de összejöttek a szálak és uh -huh. elkerültem a legjobbkor amit, igen. Amikor megjött, akkor valójában mit látott, hogy mi lesz az ön és ez mennyire vált valóra? Ugye ennek a mínusz kettes szintnek a vezetéséről van szó. Igen, igen. Ugye az érdeklődési kör miatt, tehát ami felé én tulajdonképpen vonzolnom, mindenképpen ott volt ez a hatalmas motiváció, hogy, hogy talán uh, olyan uh, tematikákkal dolgozhatok, akár a kreatív energiáimat is uh, belevezhetem ezekbe a feladatokban, hogy, hogy, hogy ilyen-olyan tartalmakat készítsünk, de persze azért mellett egy osztály kell felépíteni, tehát igazából Hány uh, egy... ember dolgozik a kezelet? 22-en vagy most, vagy 21-en, bocsánat. Az nem kevés. Uh... Alapvetően a kiállítási tér, de hiszen arról a Hormártól múltkor beszélt, illetve Jávorszki Béla Szilárd beszélhetett volna még, hiszen az ő nevükhöz kapcsolódik ez a nekünk írták kiállítás, amiről ugye kiderült, hogy nagy valószínűséggel októberben nem is fog bezárni, nagy valószínűséggel, mert megvan a folytatás, de novemberben is, talán még decemberben is látható lesz, független attól, hogy most éppen úgy tűnik, hogy október végén, tehát papíron október végén zárt, de a gyakorlatban valószínűleg később, de júre önhöz tartozik, de valószínűleg szorosabb kapcsolatot tart fenn a tevékenysége okán a kreatív hangtérrel és a hangdommal. Ez így van, tehát a, főleg az kiállításnak és az időszaki kiállításnak az üzemeltetésében veszek főleg részt. Ugye ezek sokkal korábban ö, kezdődtek el ezek a folyamatok, hogy felépüljen ez a két tér az kiállítás. Tekintve, tehát ez egy nagyon hosszú mondani, egy 7 éves folyamat volt de ezt, hogyha lemegyünk, akkor látjuk is nagyon komplex, nagyon komoly innovatív tartalmak, interaktív terek, Én és visszatérve hogy gondolkodtam el, hogy hazajövök ezt, ezt a pozíciót betölteni e, mikor megérkeztem és megnéztem ezeket, eket, tehát nem gondolkodtam tovább, mert tényleg világszínvonal, tehát ez, ez, ez bárhol lehetne a világban A hangdómál önhöz közele vagy a kreatív hangtér? Vagy hülye a kérdés? Mind, mind a kettő nagyon közel áll, igazából az elején mondhatni úgy, hogy a kreatív hangtérhez általán közelebb. Ugye, ott a egyet, hangdumban ott, ott nagyobb, nagy, nagy, nagyobb mozgástere van e, már, ami a projektek megvalósítását, egyáltalán a projektek létrehozását, megvalósítását, majd újabb megvalósítását illeti. Ez így van, de mégis ugyanarról a térről beszélünk, tehát ez egy, ez egy móziként működik. Igen. Különböző tartalmakat hozunk be, és azon túl, hogy, hogy ott a hangok e, terjednek képi anyaggal együtt, e, tehát kézi e, lenyomata, vagyis vagy kézi munkásságra nincsen szükség. Még mondjuk a kreatív hangtérben, hogy ott egy-egy installációk, hangszerek, hibrid eszközek jöttek létre, amit, ahogy az meséltem, a, a. Még a... mielőtt folytatnánk, azt el nekem, Igen. hogy aki a Magyar Zeneházába elmegy, az egyébként minden jut-e a mínusz kettőre. Mm. Ugye alapvetően a látogatottságról beszélek. Igen. Igen. Azért gondolom, tehát alapvetően még mindig azért elég nagy számban ugye jönnek az építészet miatt, tehát ahogy a zeneháda a a... A, a külső az esztétika miatt és, és a belső tereket megnézni anélkül hogy tudnák hogy bármilyen program vagy milyen program ö, lesz aznap éppen vagy van éppen a mínusz kettőn Tehát, és akkor úgy jönnek el, hogy nem is tudják, hogy van egy mínusz kettődik vagy mínusz egyedik szint a házban ennek ellenére bejönnek, fel mennek a másodikra, ott van ez a csavar alakú répső, ami játszeli ezt a öt és akkor akarva akarokatlanul lejutnak és akkor képviselik, mert hát ez micsoda és akkor találkoznak így a terekkel azt kérdezem öntől, hogy azok a projektek, amelyek a hangdomban megjelennek, azok egyébként létező projektek, vagy az ön megrendelésére készülnek? Úgy fogalmaznám, hogy a mi megrendelésünkre, mert azért csapatban dolgozunk, és... Vannak megkeresések, tehát külső megkeresések. Elmond egy történetet, akár innen, akár onnan, hogy önkeres, önkeresik. Uh, hozzátéve, hogy induljunk ki egy olyan látogatóból, és ezért arra kérem, hogy most egy kicsit húzódjunk hátrébb, uh, és mondja el, hogy ezt valójában hogy kell elképzelni, hiszen ha valaki nem volt ott, akkor számára nem evidencia az, amiről beszélünk, illetve amit ott láthat és hallhat, hiszen ez egy uh, a szemnek és a fülnek való élmény, uh, az hogyan jön létre. Igen. Akkor ugorlik egy hatalmas 1970-ben Karl Heinz Stockhausen, aki a, az osztokai uh, világkiállítása megépítette az első hangdomot. Igazából ez a referencia nekünk, uh, az is akkor egy uh, el, egy félgömb alakú egy, egy labdát, ami félbe van vágban. És, és ennek a, a, a fél a laddának labdának a belsőjébe belépve, ugye felettünk van ez az íves tér, és minden egyes falat, tehát ez a, ez a belső íves félgömbalakú tér az egy vászon, tehát az, mint egy mozivászon tehát bárhova tudunk betíteni A alakú felület mögött pedig elhelyezkedik 32 darab hangszóró, jelenleg ami igazából bővíthető technikai részletekben, most nem megyek bele de arra ad lehetőséget nekünk, ez a sok hangszóró, hogy mozgassuk nem csak kettő, hanem három dimenzióban is a hangot. Tehát, ha beülünk ennek a alakú térnek a közepébe, akkor az akkor emberek, vagyis a hallgatóság körül, föl le, körül, jobbra-barra meg tudjuk mozgatni a hangokat, ami rengeteg lehetőséget ad ahhoz a, ahoza klasszívusan megszokott állapotot. Jó, de azt meg kell alkotni, tehát ott, ne, ott, ott nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy térélmény és van egy hangélmény, hanem, hanem ott van egy művészeti alkotás, amelynek vannak térélményei, amely együtt jár térélménnyel és hangélménnyel. Igen, ez pontosan így van, és ugye ebben történt fejlődés vagy hogy mondjam, fejlesztés az oszakai... Uh hangdomhoz képes, mert ott csak hangról volt szó. Itt ugye van ez a képi lehetőség, viszont nagyon óvatosnak kell lenni, mert, mert ez egy dolog, hogy megvan minden lehetőség, de nagyon-nagyon más úgy viselkedik a tér. Ahhoz ugye azt képzeljük el, hogy egy ember áll egy helyiségben, ahol sötét van, tehát mintha moziban lenne, de a mozivászon az nem előtte van, hanem körülötte, fölötte, mindenhol, alatta nem. Alatta nem, de körülbelül mindenhol, ameddig igen a periféria, tehát a szemellet, és alapvetően babzsákok vannak, tehát az ember így házadölve. Hát annak érdekében, hogy ne törje ki a nyakát? Azért is, meg hát sokkal kényelmesebb, és, és, és az egésznek van egy ilyen meditati, spirituális hangulat. Mert ugye az élmények ugye jóformán mindenhonnan jönnek. Szag nincsen, alul nincsenek képek, de ez egy, hát az ember érzékeit meglehetősen igénybevevő dolog. Aki egyébként megjelenik itt az alkotásával, az gondolom speciálisan erre a térre való alkotást hoz, hiszen egyébként itt egy sor olyan dolog van, ami máshol nincs, és ami egyébként a térben, ha nem így jelentkezik, akkor az egyáltalán nem ilyen hatást gyakorol a befogadóra. Pontosan, alapvetően egyedi tartalmak jönnek létre. Elkezik, egyedi tartalmak, magad... amelyek egyébként tudnak még bárhova menni a magyar zeneházán kívül? Bármint Magyarországon. Abszolút. Abszolút igazából előtte is tudtak volna. Egy kis konverzió adaptációról van szó. Tehát azért nagyon ismerjük a planetáriumokat is. A planetárium <gül> struktúrában működnek. És ez is működik igazából nemzetközi szinten. Tudom, hogy Brunóban... Egyéb helyeken, városokban, országokban is megvannak a régi planetáriumok, amiket, vagyis amikkel kompatibilis tartalmakat is hoznak ma létre, és lehet adattálni akár hangdómokban, vagy ilyen domokban, vagy a planetáriumokban is. Tehát van rá lehetőség, hogyha ide elkészül egy tartalom, és igazából ez az egyik feladatunk a jövőben is, hogy azokat a tartalmakat, amiket létrehozunk, tudjuk majd továbbvinni máshova is. Ezek tulajdonilag egyébként a Magyar Szeneház a tulajdonát képezik, vagy ezek olyanok, mint egy fellépő, addig fellép, és aztán a tulajdonával együtt átmegy máshova, más országba, más intézménybe, hogy megnézzék az alkotását. Licez, jogot vásárolunk bizonyos időszakra. Tehát most alapvetően, amikor létrejön egy tartalom egy évre. Hány előadás fut párhuzamosan? Jelenleg 17. Az nagyon sok. 16 darab. Az nagyon sok. Azt löktük be az elején, hogy minden hónapban létrehozunk egy új tartalmat. De nagyon sokan visszajárnak. ami azt hozzá kell tenni, hogy ez a limitálta nézőszám. Hány? 40 ember fél be egyszerre. Amittől megvan ez a jó kis tituláris, hogy mondjam, családi hangul, hangulata az egésznek. De az az elég sok... Lettörs közönsége? Vannak, akik már visszajárnak, akik már van ez a DOM LIVE programsorozatunk, audiovizuális programsorozatunk, aminek keretében minden hónap első szerdáján bemutatunk egy új anyagot. Mennyire költséges műfaj ez amit ön művel? Ö, ha abban gondolunk bele, hogy, hogy, hogy, hogy egy film létehozással, milyen költséges, tehát tudjuk van másodpercbeli díjakat, kettő dimenzióra hatalmas, tehát hogyha most élő emberes uh, alakos filmeket szeretnénk forgatni, az nagyon, nagyon költséges lenne. Viszont vannak más lehetőségek, és ezeket, a, ezeket az irányokat legyünk, be. Persze olykor, igazából az első tartalom is egy élő emberes, tehát felvett forgatott film volt, uh, az egy költséges folyamat, de ugye ezt havi szinten nem tudjuk megengedni. Viszont rengeteg technológiai eszköz van ma különböző programok meg segítségével virtuálisan tudunk létrehozni tartalmakat. Ön ezt a nyelvet tízeskállán tízesre beszél? A vizuális részét abszolút nem a, hang, a hangban vagyok sokkal. <Sínt> <Sínt> <Sínt> de... a vizuális résznek van jelentősége egyszer elsajátítja, vagy az nem az ön kompetenciája? Viszi az egészet, de azért ez nem akar érteni. Hát ez elsősorban az is kérdezem, mert ugye ez egy olyan felkészültség, amit nem szerdára szerez meg az ember. Igen, igen, igen. De úgy, hogy mondjam, tehát a részletében nem ismerem a műfajt, tudom, hogy milyen programokat használtam, használnak, tudom, hogy mik a lehetőségek, ez azért elég ahhoz, hogy kuráljunk egy tartalmat. És hogyha így egy pillanatra, tehát vannak egyedi tartalmak, amik ide születnek. Mint például? Mint például a Bosch földi uh -huh. ami most is fut. Ez egy olyan sorozat. Van egy ilyen képzőművészeti... Vonal, tehát különböző tematikákban hozunk tartalmakat, vannak egy gyerekprogramok, van a képzővészeti vonal, vannak a réteges tartalmak, ugye kicsit ápolva azt, ahonnan jön ez az egész a hangművészeti szérából, vagy mezőről, mondjuk így. És vannak a, vannak a, a sokkal könnyebben befogadhatóbb, szállásnáló barátabb tartalmak is, ami mondjuk inkább a fiatalabbakat vagy, vagy akár az idősebbeket célozza meg. Van-e olyan, amit eleve önrendelt meg? Vagy olyan, amit önnek hoztak? De nem, amit önrendelt meg, nem, nem, nem kavarok. 100% olyan, amit én rendeltem meg, nem, tehát... Hogy műljön elején... -e ezt a kört bűvíteni? ugye azt mondja, hogy minden hónapban egyet, tehát hogy egyébként a piacról beszerezhető projektek ilyen mennyiségben állnak-e itthon rendelkezésre? Szerintem ez határtalan, tehát bármikor... Most már tudjuk ismerve a rendszerünket, azért nagyon sokat kellett tanulnunk, hogy megismerjük a saját rendszerünket, aminek a technikai szempontból nincsen párja, tehát, tehát nincsen ilyen uh, hangrendszerrel és uh, projekciós rendszerrel rendelkező másik szett, tehát mindenképpen adaptálni kell. De még ezt megismertük és kiküszöbültük a hibákat, ez egy, ez egy hosszú folyamat volt. Uh, de azt gondolom, hogy mostan... Adaptálni kell a honnan a hova? akár egy korábban planetáriumra létrehozott anyagot, vagy egy olyan nagyokat, ami nem pontosan egy félgömböltetek ennek, ennek az adaptálása ez az önök dolga, vagy a művészé? Van egy audiovisuális technikusi csapatunk, akik, akik igazán profik abban, amit... És akik ebben az átalakításban vesznek részt? Akik ebben az átalakításban vesznek részt? Akik az adaptációban, vagy vagyis a hangról beszélünk, a hangteresben ha. vesznek részt. Tehát, hogy vannak olyan művek, tehát vannak adaptációk, tehát visszaugrok megint csak a Bos tartalomra, tehát ott ugye hozzányújtunk egy képzőművészeti tartalomhoz, ahol Bosnak egy tehát 500 évvel ezelőtt megfestett alkotársát próbáltuk adaptálni. Ami egyet tudom, a, a művészet Múzeumban de... van. Tessék? Ez egy szép művészet is Bos tudtom ma. Igen, igen, híremúzbocsról van szó, akinek a, a földi nyörök kertjét, ugye ez egy cipcikon, tehát három részből álló festméről beszélünk, amit ugye nem erre a térre festett meg 500 évvel ezelőtt, bárcsak úgy tette volna, de ezért meg kellett találnunk a módját annak, hogy hogy hogy, hogy tudjuk összepárosítani, nem törjük meg az ő perspektíván megad az ő, az ő világát sem, és, és mégis ugye az ember... Jó, egy, a... még, még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ezt a stábot, amely ugye meglehetősen speciális dolgot tud, ezt egyébként kölcsönzi, vagy igényli adott esetben más ország hasonló e, intézménye, vagy ez nem egy trupa, mely egyébként vándorol? A csapatok, bocsánat, a erőforrásról beszélünk? Igen, Igen ők száz ők, ők, -ig a zeneházának a a dolgozói. Ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát nekik is az volt, annak ellenére, hogy nagyon otthonosan mozognak a területen, de nekik is egy hosszú folyamat volt, hogy megértsék a rendszert. Jó, ne sértődjön ne meg a kreatív hangtér, eh, arról is legyen szíves mesélni. Igen, a kreatív hangtérnél pedig nyolc egyedi installációról beszélünk, hibrid hangszerekről, melynek, melynek a létrehozásnak az volt a célja, hogy azok az emberek is, akik mondjuk nem nem tudnak zenélni, nincsen zeni képzettségük, hogy bejönnek a házba, és ők is tudnak valami játszani, és ugyanúgy nagyon jól érzik magukat. A vezetőségnek a célja az volt korábban ezzel, hogy, hogy, hogy ne ezek a klasszikus hangszerek legyenek csak, hogy bejönnek és együtt zenélnek, amúgy az is van, arra is van lehetőség, de hogy mégis egy, egy, egy, egy innovatív, egy, egy ilyen zeneháltás plusz adjon az, az egész tér. Emellett a dramaturgiája a sétálva az egyik egyes instalációról a következőre egy, egy nagyon fontos zenepedagógiai uh, ismerettel, uh, ismeretet kínál ugye a, a hallgatóknak, meg akik itt tehát akik játékos módon egyszerűen belemennek, és, és megértenek egyes dolgokat arról, hogy mit jelent az, hogy háromdimenzióba terjed a hang, mit jelent az, hogy színút hullám Satöbi, satöbi. De mégis alapvetően nem arról van szó, hogy zenét hallunk, hanem, hanem szétszedjük a zenét darabokra, különböző, különböző karakterisztikáikra. Tehát van egy installáció, mondjuk a, a ritmushajtány, ahol ugye a ritmusokkal tudnak játszani különböző ütemekkel. Van egy másik, az én kedvencem a Kladni Teremén, Mely ugye két részből áll össze. Van a teremén, amit valószínűleg sokan ismernek, tehát az a hangszer, amit így a kézzel mozgatva, minél közelebb ember a kezét hozzá, különböző hangokat, hangfrekvenciákat, bocsát ki. Ez össze van kötve, egy kladmi lappal, klodni fizikus volt, aki rájött, hogy ha homokot szórunk egy, egy lapra, és különböző rezgésekkel, vagy rezgéseket viszünk át ezen a lapon, akkor különböző geometriai mintákat, minták formálódnak ki ezen a lapon. És ezt tapasztalhatják meg az emberek is, amikor a kezüket a tereméhez közel és távol húzogatják, akkor rajzolnak tulajdonképpen ezen a lapon. Tehát így megértik az emberek, hogy, hogy hogy hogy terjed a hullám. Most nem megyek a részletebért, tehát tudnék erről még euh, részletesebben beszélni. És mellette meg kell említeni mondjuk az égkövét ennek a térnek, ami az ami egy, egy, egy komplett robotzenekar, az ember megint csak, mint egy karmester oda mehet, és irányíthat, irányíthatja a robotizált, tehát a meg akusztikusan szólalnak meg euh, a kézmozgatása által. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra, viszont látásra. Önök egy támogatott tartalommal lettek gazdagabbak. Pontos időt nem mondok, mert nem különösebben van értelme. 23-88-12 és ezt csak is kizállag azért mondom, mert ugye ezek az okostelefonok nagyon sajátságosan dolgoznak, vannak összeesküvés elméletek, hogy az ember valamit, ha még hallgatja és az embert, valamit mond nekik, és aztán azzal kapcsolatos híradások jelennek meg. Ha telefont várok, egy ügyben várok telefont, csak is kizállag az ügyben, hogy a Hát igen, hogy e, újabb cikk jelent meg a Metropolban, amit újabb e, magyar nemzetes megjelenés követett az, hogy a Kejfe Jancsi egyébként miután alapvetően nem egy kereskedelmi vállalkozás független, attól hogy van kereskedelmi vonzata is, de például e, alapvetően nem reklámokból él, közpénzt használ fel, ez egy elhatározás kérdése volt a 2000-es évek legelején, kényszerszülte lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet, ahhoz, hogy fennmaradjon, ezt kellett igénybe venni, nem volt mese. Később a műsor rádiós, majd tévés léte lehetővé tette azt, a kereskedelmi része sose ért el az egyharmadot, a közpénz jelleg e, e, itt nem alakult át semmi véset, de a közpénz benne volt, e, kétharmad, háromharmad, négyharmad alányban nincs, mert olyan nem létezik. Ezzel kapcsolatban e, nagyon sok szó érte a ház elejét, hogy szabad-e, nem szabad, az ember nem válik egyoldalúvá. ezek mind megalapozott feltevések voltak, és én sose hárítottam el az egészet azzal, hogy csak támogassák maguk. Egyébként ugye az alapvetően a legjobb helyzetben a 168 órában voltam. Ez ahol egyébként Milkovics Pál igen nagy vonalú volt, hiszen lehetővé tette az, hogy a fizetése mellett egyéb jövedelemen is rendelkezzem, ami egyébként a Kejférjáncsiból futott be, ráadásul a Kejfejánsi szekere akkor, miközben egyáltalán nem voltak minőségleg nagyobb nézőszámok, kifejezetten jól futott. Ez az elmúlt időben változott, most kevesebben állnak a műsor mögött, de az a patreon ami például felhívom a szíves figyelmüket, és amelynek a támogatói száma az elmúlt időben csak szerényen növekedett. Tisztában vagyok azzal, hogy kérni lehet. Az, hogy önök egyébként milyen mértékben állnak rendelkezésre, az még nem elvárható. Ez a két forrás van. Vannak támogatók, ilyenek, olyanok, magánszemélyek, közületek, jogi személyek, kettő ugyanaz, és ezek teszik lehetővé ennek a műsornak a működését. Van, a közöttük van közöttük jelleg egy önkormányzat, jelenleg ott van a Városliges, ZRT, és mondom, ez meglehetősen sokakat zavar, miközben maga a konstrukció egyébként mások rendelkezésére is áll, és nem kizárólag a Kejfej Jancsi, az, amelyik igyemből részesül, vagy amelynek a finanszírozásában jelentős szerepet játszik, Ilyen forrás. De én most nem beszélek más orgánumokról, csak arról beszélek, hogy nem egy egyedi termék vagyok, amely galapagos szigetén létezik, és sehol máshol. Ezzel együtt jobboldalon a baloldali, baloldalon a jobboldali orgánomokat tűzik gombostűre, a tekintetben, hogy ilyennel hogyan működnek, és fantasztikus számok röpködnek. Az én esetemben ugye egy 200, 268 forint per óra óradíj szerepel, amivel kapcsolatban a Metropolt megkerestem, hogy korrigáljanak, a fülükbotját nem mozgatták így aztán, ha a magyar nemzet bármit átvesz a metropoltól, akkor valójában a magyar nemzetnek is írhatnék, de én a metropolnak írtam, hiszen onnan indult. Uh, itt egy újabb fejezet van, most tanácsadókról ír, de ott is megjelenik ugyanezek a számok. Ez aztán megjelent a hírtévében, uh, ahol többen, uh, de Móczár Gábor, aki tudtommal már le is tiltott a Facebookon, ahogy véletlenül tudjak neki írni, én ugyanis arra kértem őt, hogy tisztázhassuk mindazt, amit egyébként így Egyáltalán valami egyéb mondatba is belefogott az én személyemet, illetve a pénz kapcsán. Apáti Bencének csak azért írtam, hogy egy olyan társaságban van, ahol talán mégis mégiscsak kéne mondani valamit, ahol egy fiúöltözőnek megfelelő és mellett e, tudnak emberek mondani, imáron a valóságtól egyre jobban eltávolodva annak érdekében, hogy a fiúöltöző hangulata meglegyen. Apáti Bencében volt annyi mersz, hogy válaszoljon, a választát nem fogom felolvasni, érdemben semmit nem válaszolt, és ennek megfelelő választ kapott. Ezek után nekem apáti Bencivel nincs dolgom, természetesen Mozart Gáborral sincs dolgom, és egyáltalán hírtévével sincs dolgom. De miután ők tűzik napirendre ezeket a történeteket velem kapcsolatban, én azok közé tartozom, akik ebben a formában nem hagyják a dolgot reagálatlan, De látják, képes voltam arra, hogy a mai nap folyamán ezt egyáltalán ne úgy traktáljam, per, miközben egyébként ezt korábban tettem, de a saját integritásom, a saját szuverenitásom, a saját tartásom, a saját. Létezésem okán kikérem magamnak mindazt az inszinuációt, ami egyébként inszinuáció és e tekintetben a hevességem jelentősen nem változott, és természetesen ez vonatkozik mindazokra, akik igazságtalan szenvednek el ebben a közegben bármilyen e, e, támadást, legyenek azok valóban. Igen, bal oldalon vagy jobb oldalon. Akik tehát ezügyben most óhajtanak megszólalni, 253-88-12, most 9 óra 2 perc van, 9 óra 3-ig várok, aztán egy perc, egy perc alatt befut telefon, akkor talán több is befut, ha nem, akkor elköszönök. 061, 253-88-12. Mélységesen föl vagyok háborodva. Beleértve, hogy magával az érintettel egyébként hogy nem beszélnek, az, de hogy egyébként hamis adatokat közölnek, műsorban kommentárt fűznek, de az illetőre nem tartanak igényt, lelkük rajta, nem az én világom. Nem mondom, hogy háromszor velem vissza, mint Ludas Matyi, de az élet háromszor fogja őket elverni, ha nem többször. Én még rég kurva leszek Miskolcon, amikor ők már nem lesznek rendőrkapitányok. 061 253 88 12 először. 061 253 88 12 másodszor. 061-253-8812. Senki többet? Hétfőn nem lesz élő lebonyolítások elfejáncsi. Kedden 98% hogy a Bakács, Csider, Pion, Fiala összeállítású csapatprodukcióját fogják látni. Szerdán szintén nem lesz élő lebonyolítások elfejáncsi. Akkor, ha minden igaz, akkor hámorú utcával fognak megismerkedni, akik vótát szerzett a Párizsi Olimpiára, és női ökölvívásban indul. Elérhetőségem dörö.fialajanos kukac gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor kedden találkozunk. Miután azonban a Youtube úgy működik, hogy ugye ilyenkor nézik nagyon sokan vissza a hét termékeit, Melegen ajánlom a Pekler Zalánnal, a hajtópéterrel való beszélgetés. beszélgetést, de egyáltalán az elmúlt héten nem volt olyan műsor, amit nekem szégyelnem kellett volna. Viszont látásra, viszont hallásra.